Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala wa ashhadu واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي باجد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس سرت ربكم الذي فدقكم من نساء واخرج من هذا زوجها وبث منهما رجيالا ونساء واتقوا الذي تساءلون به ارام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم Wa لَكُمْ lakum junubakum wa min yuta'illaha wa فَازَ Kepada ba'az al-kawzan azimah al-ma'at Fa'in asdaq al-hadifi kitabullah wa fayr al-budha Duda Muhammadin s.a.w Wa syarul unuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bida'a Wa Alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam dan Allah Subhanahu wa taala e, banyak mengulang-ulang kisah Nabi Saleh alaihi salam dalam Al-Qur'an meskipun kisah Nabi Saleh tidak terlalu panjang ya. Namun tentunya ada selajaran yang ingin Allah berikan kepada kita sehingga diulang-ulanglah kisah Nabi Saleh alaihi salam. E, para hadirin yang e, tentunya kisah-kisah yang Allah sebutkan Uh, bukanlah kisah-kisah hanya sekedar sebagai pengantar tidur atau untuk uh, mengisi topengan tidak, tetapi kisah-kisah yang tersebut kan, pasti ada pelajaran, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Maka hadisnya jujur, betul Allah Subhanahu Wa Taala sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang, yang cerdas, yang menggunakan akalnya. Maka hadis ayub kalau kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah yang fiktif tetapi dia benar-benar kisah yang nyata. Allah subhanahuwataala juga berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kisah-kisah bab ususil wasasala alaumiyatafakarun. Sampaikanlah kisah-kisah ya laalumiyatafakarun. Semoga mereka berfikir, semoga mereka berfikir. Oleh kerana di surat al-araf di awal di di, di awal, awal surat al-a'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum yang pernah dahulunya ada di atas muka bumi ini yang sombong dan angkuh lalu lalu Allah hancurkan mereka. Lalu Allah hancurkan mereka. Allah mulai dengan kisah kaum Nabi Nuh. Setelah itu Allah sebutkan kisah kaum Nabi Hud. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kisah yang Allah hancurkan Kemudian binullah, Allah sebutkan kisah Nabi Saleh dan kaumnya yang Allah hancurkan dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah uh, Nabi Lut yang kemudian juga Allah hancurkan uh, kaum mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Syuaib ya, yang Allah juga hancurkan kaumnya ya. Oleh karenanya Nabi Syuaib berkata uh, kepada kaumnya ya. Ya kaumilai jarimannakum syiqati ayusibakum mislu ma asaba qaumanuh. Aku Muhammadin, Aku Muhammad, Muhammadulutiminkum dibait. Kata Nabi Shaleh, dia termasuk Nabi terakhir dari Nabi Nabi Arab sebelum Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai kaumku, ya, jangan sampai ya penyelisihan kalian terhadapku menjadikan kalian jahat sehingga kalian tertimpa dengan adat yang pernah menimpa kaum Nabi Nuh, dengan adat atau adat yang pernah menimpa kaum Nabi Hud, atau adat yang, yang pernah menimpa kaum Nabi Saleh dan baru saja kaum Nabi Rut ya ditimpa dengan adab maka jangan sampai kalian demikian. Jangan sampai kalian demikian. Oleh karenanya, ketika Allah menjelaskan tentang hancurnya suatu kaum kaum yang dahulu mereka pernah jaya dan mereka pernah sombong ini peringatan bahwasanya adab Allah sangatlah mudah ya. Adab Allah sangat mudah Allah turunkan kepada orang-orang yang membangkang. Kalau Allah tidak turunkan di dunia Allah akan turunkan di akhirat. Kalau ya. tidak turunkan di dunia Allah turunkan di akhirat. Oleh kerana seorang berhati-hati, terkeal bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala, Sungguhnya ya adab Allah menanti. Kul inni akhafu ini asaitu Rabbi adab bayyumin adib. Adab bayyumin adib. Kata kata Allah katakanlah, Sungguhnya aku takut jika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahuwataala, aku akan aku akan ditimpa dengan ya adab pada hari yang berikut, adab pada hari hari jamaah. Alhadidin Allah Subhanahuwataala. Uh, Fir'aun yang dulu pernah hidup dan sombong Sudah tiada Yang merasa dirinya sebagai Ana Rabbukumul al A'la Tuhan yang maha tinggi Telah tiada Fir'aun yang pernah mengatakan ya, Alaysa limulku misra Wahadihil anharu tajari mintati Afalatu besirun Mesir adalah kerajaanku Lihatlah adalah sungai-sungai di, di bawah kakiku Apakah kalian tidak melihat yang pernah menyiksa Bani Israel dan pernah berkuasa puluhan tahun sekarang tinggal cerita dan kenangan ya kaum Nabi Hud yang pernah sombong dan angkuh ya. yang pernah sombong dan angkuh dengan mengatakan man asyaddu minna quwa siapa yang lebih kuat daripada kami awalam yaraw annallaha alladhi khalaqahu huwa asyaddu minhum quwa apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat Allah binasakan mereka demikian juga kaum Nabi Saleh yang pernah sombong dan angkuh Allah hancurkan mereka semua tinggal cerita. Sebagaimana mereka semua tinggal cerita, ya, kita pun demikian. Kita pun nanti tinggal cerita sesuatu kita akan meninggal meninggal dunia. Maka hati-hati jangan sampai kita ya, mengisi kehidupan kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebenarnya Allah sering menegur banyak kejadian-kejadian kita lihat orang-orang beraksiat. Ya, Allah berikan kesulitan kepada mereka. Allah berikan kebinasaan kepada mereka. Ya, yang kita lihat di Kehidupan kita sekarang ini, ya. Allah binasakan mereka. Tentunya ya. semua ini memberi peringatan kepada kita, jangan sampai kita mengisi hidup ini dengan membangkang dan e, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Adapun kisah Nabi Saleh kisah Nabi Saleh dia termasuk salah satu kisah yang tidak terdapat dalam Taurat dan Injil, sebagaimana penilaian para ulama. Ya. Kalau kita buka e, Taurat dan Injil. Maksudnya Alkitab Kita dapati bahwasannya Kisah Nabi Nuh ada Kisah Nabi Musa juga banyak Kisah-kisah Kisah Nabi Adam Nabi Nuh ke atas ya Kemudian juga Nabi Adam Dan yang lainnya ada Tetapi Nabi Saleh Nabi Hud Nabi Shuaid ya, Hampir tidak ada dalam Atau tidak ada, kata para ulama tidak ada di e, Injil ya Kenapa bisa demikian? Karena ternyata Nabi-Nabi ini Nabi Saleh Nabi Hud, Nabi Su'ad Nabi Saleh, Nabi Hud Ini adalah bangsa Arab Bangsa Arab Sementara Taurat dan Injil ya, Diturunkan oleh Allah untuk Bani Israel Sehingga isi dari Taurat dan Injil ya, Berkaitan dengan Nabi-Nabi Bani Israel Terutama Nabi Musa Kalau bahasa mereka apa? Moses ya. ya, Nabi Musa bahasanya apa di injil? Moses ya, bahasa Inggrisnya. Nabi Dawud jadi nabi apa? David Nabi Sulaiman jadi apa? Solomon kurang keren. Sulaiman lebih keren. Juleha jadi apa? <laughs> Julia. Boboiboh. <laughs> jadi eh, apa intinya? Adapun nabi soleh, nabi Hud tidak ada kenapa mereka harap padahal Allah sebuti dalam surat Ibrahim Nabi Musa pernah menyampaikan tentang Nabi Saleh dan juga Nabi Hud kepada kaumnya dalam surat Ibrahim Nabi Musa berkata kepada kaumnya alam yatikum naba'ul ladina min qablikum kaum nuhi wa 'ad wa Tsamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah jaa'at rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim Qalū innaka fa'nābi ma ursiltum bi. Ya, jadi Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, bukankah telah datang kepada kalian tentang kisah bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Hud dan bagaimana kisah Nabi Saleh? Kecok Ka, kaum kaum Ad dan kaum Samud." Jadi sebenarnya Nabi Musa sudah bercerita kepada mereka. Dan itu juga termaktub dalam Injil dan Taurat. Ada kisah, sebenarnya ada kisah Nabi Saleh dan juga kisah Nabi Nabi Hud. Tetapi kenapa tidak ada, karena kita tahu Injil itu sudah menyimpang, Injil, Alkitab Sudah mengalami perubahan Dilubah-rubah oleh mereka Sehingga kisah-kisah yang Tidak berkaitan dengan mereka Terhilangkan, padahal seharusnya ada Sebagaimana Allah SWT Ibrahim Nabi Musa pernah mengingatkan kepada mereka Alami yaktikum nabah ullahi wabarakum Qauminu diwa'adi wa tamu da'walladhi Nabi wa'adhi ya. Bukankah telah datang kepada kalian kisah tentang Qaum Nabi Nuh, Nabi Nabi Nuh no, kemudian kisah kaum Nabi Hud itu kaum Ma 'ad, kemudian kisah Nabi Saleh kaum Tsamud dan kaum-kaum yang datang setelah mereka. Ja'atum rusuluh bil bayyinah, datang rasul-rasul kepada mereka dengan mu'jizat mukjizat dengan dalil-dalil Lalu mereka tolak dakwah para nabi tersebut. Jadi intinya, Orang-orang ahlul kitab melupakan kisah Nabi Saleh dan Nabi Hud karena Alkitab telah menyimpang dan juga ini adalah dari orang-orang Arab. Nabi Hud Nabi Soleh dari bangsa Arab. Jadi nabi-nabi kita yang dari bangsa Arab ada empat. Siapa aja? Nabi siapa? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus <laughs> tinggal tiga. Siapa lagi? Nabi Ibrahim bukan? Salih. Salih. Nabi Saleh. Terus? Uh. Hud itu tadi satu. Nabi Syuaib ya. Tapi yang dapat tadi ya. <laughs> Jadi empat ini adalah nabi-nabi dari uh, bangsa Arab dan adalah hadis tentang masa ini. Rasulullah juga nabi-nabi dari bangsa Arab dan Rasulullah mengatakan Rasulullah berburuan Abu yang keempat. Baik para hadis tentang Rasulullah SAW, nabi kaum kamu dan kaum ahad disebut dengan al Arab al Ba'idah. Jadi Arab itu ada tiga. Yang namanya al Arab al Aribah Yaitu Arab asli. Sebelumnya namanya ada al Arab al Ba'idah Arab yang sudah punah. Sudah punah, tidak ada keturunannya lagi. Dulu pernah ada mereka Arab, namun mereka sudah tidak ada keturunannya lagi. Yaitu diantaranya kaum Samud dan kaum Ad kaum Nabi Sallallahu dan kaum Nabi Nabi Hud. Ada namanya Al Arab, Al Arabi Al Arab, Al Arabi -Arab, -Arab itu Arab asli, memang benar, benar Arab yaitu yang disebut dengan Arab Yaman, Al Qahtan, ya dari Yaman. Kemudian yang diantaranya mereka berhijrah ke kota Madinah, kaum Ansor itu dari di negeri Yaman Terkala terjadi kekeringan di negeri Yaman Mereka pun berhijrah masuk ke jaziran Ke Hijaz, sampai mereka tinggal di kota Madinah Yang subur penuh dengan kebun korma Dan yang ketiga namanya Al-Arab Al-Mustaribah Al-Arab Al-Mustaribah itu Arab Kalau kita bahasakan secara ini Arab yang tidak asli Tapi dia akhirnya menjadi Arab Dianggap menjadi Arab itulah Arabnya Nabi Muhammad SAW Karena SAW ya, Berasal dari moyangnya Muhammad Ismail dan Ismail bukan orang Arab Namun tak kira Siti Hajar dan Ismail tinggal di Mekah, lalu akhirnya Ismail lahir dan besar, menikah dengan kabilah Jurong seorang wanita dari Yurumia. Yang Yurumia ini adalah dari Arab Khoetan Yaitu Arab Asli maka akhirnya Nabi Ismail juga pandai bahasa Arab sehingga anak-anaknya dianggap sebagai orang-orang Arab. Di antara anak-anaknya Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suku Quraisy, maka mereka dikatakan dikenal dengan Al Arab Al Nasariba. Nah. Nabi Saleh dan Nabi Hud, kaum Samud dan kaum Aat termasuk al-Arab al-Baidah, Arab yang sudah yang sudah punah. Tapi para hadirin yang masih bersama Nusakala, yang kita ceritakan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah tentang Nabi siapa? Nabi Saleh alaihisalam. Dan saya ee, membacakan ee, dari tafsir Ibn Qaisir, Rasulullah saw. Ta dari tafsir Ibn Qaisir surat al-Araf. Ayat 73 Sampai 78 Kisah yang pendek tidak panjang ya, Namun seolah kita berusaha ya, Mengambil faedah dari ayat-ayat ini Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada kaum samud kami utus Saudaranya, saudara mereka itu salihan ya, Saudara mereka maksudnya Saudara senasa, bukan saudara seagama ya, Saudara senasa Seperti kita, kita orang Indonesia sebelumnya Bersaudara Ya sama-sama dari Melayu misalnya ya. Meskipun dari dari agama yang lain, tapi bukan saudara seagama. Wa ila samud aqahum salihan. <sum> Dan kepada kaum kamu kami utus saudara mereka Saleh. Qal ayay qaumiy budullaha malaakum min <sum> ilahin ghayr. Maka Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja tidak ada sembahan yang berhak kalian sembah kecuali Allah. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Ya. ya. Hadhihi naqatul lahi lakum ayah fadaruha takul fi awdillahi wala tamassuha bi su'in fayakhudakum adabun alim. Sungguh telah datang bukti dari Rabb kalian bayyinatun buhtur. Itu mukjizat. Apa itu hadhihi naqatul lahi? Inilah ontanya Allah Subhanahu wa ya, taala. disebut dengan ontanya Allah, berarti ontanya ini spesial. Ya, semua ini juga milik Allah Bumi ini juga milik Allah. Gunung-gunung milik Allah Seluruh hewan milik Allah Seluruh ontah milik Allah Tetapi terkala disebutkan Nafatullah Dikhususkan Disebut Ini ontahnya Allah Berarti ontah ini Belik apa? Keistimewaan Maka dia diidafakan dengan Idof atau tashrif, Disebut dengan ontahnya Allah Lakum ayah sebagai Tanda bagi kalian Fadaruhatakul fi ardillah Biarkanlah ontah Biarkanlah ontah tersebut Makan di bumi Allah Walatam asruha bisuin dan jangan sekali-sekali kalian menyentuh, mengganggu anda tersebut. Fya khudakum adalun maka kalian akan ditimpa dengan adab yang benih. Wadkuru idjaalakum khulafa' amibadi adin. Disingat tatkala Allah menjadikan kalian sebagai khulafa' sebagai penguasa setelah kaum alat. Jadi Nabi Sallam menyebut tentang kaum alat karena kaum alat juga nenek moyang mereka. Kaum alat orang Arab. Sebagaimana mereka juga orang orang Arab. Ya, maka diingatkan tentang nabi arab yang pernah sebelum mereka nabi hud dengan kaumnya kata nabi saleh wadhkur idza'alakum khulafa'a min ba'di ad dan ingatlah tatkala kalian dijadikan berkuasa setelah kaum ad wa bawu fil ardh dan Allah menyiapkan bumi untuk kalian tinggali tatakhiduna min suhuriha qusura dan kalian membangun istana-istana di tanah yang landai dan kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah tinggal kalian Fadzur Allah Allah walasah saiful ardi mukdim maka ingatlah tentang karunia Allah kepada kalian dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Kalaulah diinas takbarumingkau menghilang diinas tutifulimanama namimun maka berkatalah orang-orang yang sombong dari kaum samud berkatalah mereka orang, -orang yang sombong kepada orang-orang yang lemah orang, -orang yang miskin. Yang beriman kepada Nabi Saleh. Atalamuna anna Saleh mursalun min rabbih? Mereka mengatakan, "Wahai orang-orang miskin, wahai orang-orang lemah, tidakkah kalian tahu Saleh itu utusan Rabb-nya?" Qalu inna bi ma ursila Kata mereka, "Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Saleh." Qala ladina astakbaru," berkatalah orang-orang yang sombong, "Inna billadhi amantu bihi kafirun." adapun kami, kami kafir dengan apa yang kalian imani." Fa aqarnna qata, maka mereka pun menyembelih ontanya Nabi Saleh. Wahatuan amirabbin dan mereka sombong untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kalu ya sauli faktna bima taqiduna inkun tanimal mursalin. Mereka bahkan mengatakan wahai sauli datangkanlah janji kau, janji kau kepada kami kalau kau benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fathatul mujahidatu fasbahufidari jasimin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan gempa yang begitu dahsyat. Mereka dihantam oleh gempa tersebut, fasbahufidari jasimin. Maka di pagi hari mereka pun jasimin, yaitu mereka menjadi mayat. Bergeletakan mayat mati ya karena keangkuhan mereka tersebut. Inilah cerita Nabi saw. dari awal sampai terakhir selesai. Mau dilanjutkan? <laughs> Baik. Tadi firman Allah subhanahuwataala. Sekarang kita bacakan Tafsir dari Ibnul Qasir rahimahullah. Antum yang bisa baca kitab Gundul ya, e, bisa buka tafsir Ibnul Qasir. Karena apa yang saya sampaikan sekarang ini. Utamanya dari Ibn Al-Kasir Meskipun saya tambah-tambah juga dari Tafsir yang, yang lain Tetapi uh, Utamanya adalah Tafsir Ibn Al-Kasir Al-Ibn Al-Kasir berkata Kala ulama tafsir wa Nasab Berkata para ulama Ahli Tafsir Dan ulama Ahli Nasab Siapa Samud? Samud adalah Samud Ibn Al-Azir bin Iram bin Sam bin Nuh Samud itu adalah Samud Bin Al-Azir bin Iram Jadi Samud ini bapaknya kaum Samud Maka dikatakan sebagai kaum Samud Samud ini silsilahnya Dia adalah Samud, Samud Bin Asir, Bin Iram Bin Sam, Bin Nuh Jadi Berapa generasi sampai Nabi Nuh? Satu, dua, tiga Empat, empat atau lima generasi Jadi antara Nabi Nuh sampai kaum Sampai kaum Samud Sekitar lima generasi Makanya Disebutkan sering berkaitan Antara Nuh Ah, kaum ini berkaitan kerana mereka masih dekat-dekat, masih satu kakek. Ya, dekat-dekat dengan Nabi Nabi Nuh. Pada hadisnya Allah Subhanahu wa mereka uh, tinggal di suatu tempat antara Hijaz dengan Syam, antara Hijaz dengan Syam. Tempat tersebut dikenal dengan Al-Hijar. Al-Hijar. tempat mereka sampai sekarang masih ada. Kota tempat mereka tinggal sekarang namanya kota Al-Ulah Sekitar 350 km atau 300 km Dari kota Madinah, sebelah utara Jadi kota Madinah Kota Madinah kalau ke arah selatan Maka menuju e, Mekah, kalau ke arah selatan menuju Mekah Kalau ke arah Timur menuju Riyadh Kalau ke arah utara Menuju negeri Syam, yaitu menuju Menuju Palestine, menuju Syria Negeri Syam Menuju Tabuk jadi dari Madinah menuju Madinah ke Tabuk sekitar 700 km Barang siapa pergi ke Tabuk Dia akan melewati kota yang namanya Al-Hijar Atau sekarang disebut dengan Kabupaten Al-Ula Saya Alhamdulillah sudah dua kali ke sana Dan sempat mampir ke Rumah-rumahnya kaum Nabi Saleh Tapi belum sempat tidur di situ Cuma masuk aja Kemudian lihat-lihat ya. Kota yang subur Kota yang subur ya. Sempat kalau saya tidak salah ingat saya beli mangga di situ. Ya, jadi bukan cuma ada mangga senipas saja, ya. di sana juga ada mangga. Ya, Mangga, mudah-mudahan bukan kau bukan kauung samut yang tanam. Tadi <guluh> di sana tumbuh mangga dan subur. Sempat di sana ada satu benteng kita naik ke atas kita lihat sepanjang kota tersebut hijau, ya, banyak pohon korma dan macam-macam. Jadi kota ini kota yang subur ya. Dan kota yang sangat indah, sangat indah. Saya ingat waktu saya mau ke sana waktu itu ada Jadwal penerjemah Syekh Abdul Razak. Paketullahulahulahala. Maka saya bilang Syekh mungkin minggu depan saya izin, karena saya dipanggil oleh di sana ada penerjemahan, dipanggil oleh hakim di sana. Saya harus ke sana. Kata saya, awak mau kemana Kak Ula? Kata saya, Ula itu adalah kota yang indah dan relief relief gunungnya indah. Saya ingat sekali perkataan saya Betul, saya pergi ke sana benar. Ternyata kota tersebut indah, ya. indah, sehingga gunung-gunungnya indah, relief-reliefnya aneh, ya, luar biasa ya. Indah sekali seakan akan kerang raksasa. Jadi seakan akan antum ke, mungkin antum bisa lihat di YouTube ya. Tapi kalau lihat langsung lebih, lebih menakjubkan. Ya. Jadi seperti kerang-kerang yang sudah kerang-kerang raksasa yang kemudian airnya surut, jadi banyak lubang-lubangnya indah ya. Bahkan di sana ada ada gunung yang seakan akan dipahat oleh Allah Subhanahu Wataala. Gunung yang panjang tak berapa kilo, panjang sekali. Seakan akan dipahat oleh Allah Subhanahu Wataala. Sampai saya ditawarkan begitu. Antum mau naik mobil ke atas gunung tersebut bisa. Jadi ada jalan naik ke atas gunung kemudian antum jalan ke atas gunung. Jadi bisa dinaiki oleh apa? kendaraan. Jadi gunung seakan-akan gunung begini dipahat oleh Allah gini. Jadi rata. Rata bisa dinaiki oleh uh, mobil ya. Namun dalam hati saya ngapain di situ? <laughs> ini saya tidak berminat. <laughs> saya berminat makan mangga dari merek itu. Karena ini adalah <laughs> subhanahu wa taala tempat tersebut namanya Al Hijr. Allah mengatakan Walaupun dalam kata bahasa Ashabul Hijril Mursalim dan sungguh para penghuni kota Hijr telah mendustakan para rasul. Wa ya. atayna ayatina fakamu anha muarizin dan kami telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat kami dan kami mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Wa kano yang itu nabi Najibah dibuyutan aminin. Kemudian mereka memahat-mahat gunung sehingga mereka jadikan sebagai tempat tempat tinggal tempat-tempat tinggal merekanya. Allah mengatakan, "Walau pada kadzaba ashabul hijril mursalin." Sungguh penghuni um kota Al-Hijr itu kaum Samud telah mendustakan para nabi, para rasul. Padahal yang mereka dustakan hanyalah nabi siapa? Nabi Saleh. Namun suatu kelaziman barang siapa yang mendustakan satu nabi, maka dia telah mendustakan seluruh nabi. Maka Allah mengatakan, "At walau pada ashabul hijril mursalin." Sungguh penghuni um Kota Hijr itu kaum Samud telah mendustakan para rasul padahal yang mereka dustakan cuma Nabi Saleh. Kenapa karena mendustakan seorang nabi sama seperti mendustakan seluruh nabi? Karena dakwah seluruh nabi sama. Wala qad ba'atna fi kulli rasulan an Allah wa jani taqul. Sungguh kami telah memutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya sembah Allah saja dan jauhilah thagut, Jauhlah kesyirikan. Demikian juga yang dakwah oleh Nabi Nabi Saleh. Qul huwallahu malaku min ilahin wayahid semala Allah saja tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tidak ada tuhan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mendustakan tauhid yang diserukan oleh Nabi Saleh maka semuanya mereka telah mendustakan seluruh nabi-nabi. Baik nabi-nabi sebelum Nabi Saleh maupun nabi-nabi setelah Nabi Saleh. Semua dakwahnya sama Menyuruh kepada tauhid dan mengingatkan umat daripada kesyirikan. Dan e, kota ini kota Al-Hijr Pernah dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkala terjadi perang Tabuk. Ya, Rasulullah Shallallahu berangkat dengan para sahabat yang menuju Tabuk. Ya, dalam peperangan yang masyhur, namanya Guzgatut Tabuk. Ya, bayangkan Rasulullah Shallallahu berangkat dengan para pasukan dengan kaum muslimin. Ya, di musim panas saat itu, musim saat kala pohon mulai tumbuh. Ya, kemudian berangkat oleh Rasulullah Shallallahu meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, kemudian menuju ke Tabuk yang jarak tembus sekitar 700 km, 300 km. Itu kalau jarak tembus sekarang kalau naik mobil, jalannya lurus tok gitu. Nah, kalau zaman dahulu entah bagaimana berapa kilo lagi, tentunya lebih jauh. Mungkin harus mencari jalan-jalan yang mudah, yang bisa dilewati, menghindari gunung-gunung misalnya. Kalau sekarang Arab Saudi pokoknya ada gunung dibelah jadi jalan. Ada jalan seluruh. Jadi kalau antum kalau jalan dari muka menuju Madinah, sering antum mendapati gunung-gunung dibelah. Gunung-gunung dibelah untuk dijadikan apa? Jadikan jalan. Indonesia kalau belah gunung sedang mati ya, entah berapa sapi dibutuhkan supaya penjaga gunungnya tidak ngamuk ya. Kalau di Arab Saudi satu telur pun gak ada yang dipecahin, ya. banyak gunung dibelah, banyak gunung dibolongin jadikan jalan-jalan, tidak -jalan, ada satu telur pun dipecahkan ya. Kalau di sini nggak tahu ya, saya nggak tahu berapa kambing, berapa sapi, berapa yang harus dijadikan tumbal supaya penjaga gunung tidak ngamuk. Baik para hadirin hadiratussanawata. Jadi itu jarak tempuh 70 km itu jarak tempuh sekarang. Tentunya di zaman Nabi lebih jauh. Jarak tempuh lebih lebih jauh. Tatkala Nabi SAW berangkat menuju ke Tabuk atau pulang dari Tabuk, tentunya ada beberapa kota yang jalan dari Nabi. Saya pun demikian waktu saya pergi ke ke arah Al-Ula, yaitu satu jalan jalan Tabuk melewati kota namanya kota Khaibar. Khaibar juga terletak di sebelah utara kota Madinah. Itulah dulu tempat orang-orang Yahudi pernah tinggal di di situ saya sempat bertanya sama orang Arab Saudi apakah masih ada keturunan Yahudi di situ? Kata mereka masih ada tapi sudah masuk Islam. Masih ada namun masuk Islam namun fam-famnya pang fam tahu ya, marga-marganya ya masih masih ketahuan. Pokoknya mereka dengan moyang mereka adalah orang-orang Yahudi. Namun mereka semua sudah masuk, masuk Islam. Masih ada benteng Yahudi di sana di kota Khaybar sempat saya pergi dengan beberapa teman ke benteng tersebut namun sudah dijaga tidak boleh sembarang oleh sembarang orang boleh boleh masuk. Baik para hadirin, Nabi eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya sempat mampir ke situ, ke tempat diar Samud di kota Al-Hijr atau sekarang disebut dengan kota Al-Ula. Tatkala mereka mampir di situ, mereka mampir ke sumur-sumurnya kaum Samud. Jadi di situ ada Sumur-sumur, jadi apa namanya Daerah-daerah yang subur, jadi saya katakan tadi Kota Al-Ula, subur, ya. banyak Tumbuhan-tumbuhan, banyak Korma-korma, uh, ada mangga, dan macam-macamnya ya, Di situ ada juga sumur-sumur yang -sumur, masih ada airnya Maka para sahabat mampir di tempat Tempat tinggalnya Al-Ula ya, Kemudian Para sahabat mengambil air dari sumur-sumur Yang ada di situ Kata Ibn Umar Lama nazala Rasulullah SAW bin Nas Ala Tabuk. Ketika Rasulullah SAW berjalan menuju kota Tabuk, ya, maka Rasulullah SAW nazarah bihi mulh Rasulullah SAW membuat mereka singgah ke kota Hijaz, jadi kota Al-Ula. Inda buyuti samud di rumah kaum samud jadi gunung-gunung yang masih dipahat-pahat jadi rumah tersebut. Fasaskon nasu minal abar ala tika nata shrobuminha samut. Kata Ibn Umar maka orang-orang pun Mengambil air dari sumur-sumur yang sumur-sumur itu dahulu merupakan sumur-sumurnya kaum samud yang suka diambil oleh kaum samud. Faajinu minha wanasabulah al kudur maka mereka pun mengambil air mereka buat adonan roti. Ya. Jadi gandum yang mereka bawa dipakai air dibuat apa? adonan untuk dipanggang untuk dimakan jadi jadi roti. Wanasabulah al kudur kemudian mereka juga mengambil air untuk dimasukkan ke dalam panci untuk masak. Dan mereka sudah mendirikan apa, memasang panci-panci tersebut, ya belanga-belanga tersebut, dan sudah dimasak, menyalakan api untuk masak makanan. Fa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa ahruful kudur wa ibila. Maka Rasulullah Sallam menyuruh mereka untuk menumpahkan panci-panci tersebut. Jadi panci-panci yang sudah terkena air dari sumur-sumur kaum Samud yang sudah digunakan, masak disuruh tumpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajin-ajin yaitu adonan-adonan eh, ya, seperti orang mau bikin donat kan bikin adonannya. adonan ya. Adonan roti tersebut ya. Adonan, adonan roti tersebut kemudian tidak dimakan tapi diberikan kepada unta-unta. Kalau manusia jangan makan. Kata Rasulullah kasih ke unta-unta, dimakan oleh unta-unta mereka. Tumar tahal hatta nazala بهم al-bi'r allati kanat yasru minha Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat ke sumur yang itu sumurnya yang pernah diminum oleh unta Nabi Saleh. Jadi banyak sumur, ada satu sumur itu sumur spesial uniknya unta Nabi Saleh. Situ baru-baru boleh ambil air dari situ. Karena sumur ini sepertinya tidak kena azab. Yang kena azab adalah semua sumur daerah Daerah yang pernah kena azab, sumur-sumur tadi, sumur-sumur tempat kediaman rumah-rumahnya kaum e, Samud, itu yang dilarang. Wa naahum an yadukulu alilku miladinaud dibu dan Rasulullah SAW melarang mereka untuk masuk ke rumah-rumah orang-orang yang pernah diadab, yaitu rumah-rumah tidak boleh dilat dimasuki. Kata Rasulullah ini: Aksha an yusi bakum mis tuma aswa baum alaihim. Aku khawatir kalian akan ditimpa dengan apa yang menimpa mereka maka janganlah kalian masuk dalam rumah-rumah mereka. Dalam hadis yang lain, dari Ibnu Umar juga, Rasulullah bersabda, "La tadkhulu ala ha'ula'il mu'adzabin." Janganlah kalian masuk ke rumah orang-orang yang pernah diazab, illa an takunu atau kecuali kalian dalam kondisi menangis. Jadi kata formalnya Tidak boleh seorang pergi sana. Maka lihat -lihat ke sana, dalam makanya lihat-lihat ketawa TV, foto-foto enggak -foto kecuali mengambil pelajaran. Bagaimana suatu kaum yang pernah sombong dan angkuh ternyata diazab oleh Allah Subhanahu jadi tidak boleh ke sana kecuali dalam rangka mengambil pelajaran seperti menangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tadkhulu alaihim la la tadkhulu ana haula almuaddabin illa an bakin jangan akan kalian masuk ke rumah mereka kecuali kalian dalam kondisi menangis. sebab ilm takunu bakin wala tadkhulu alaihim kalau kalian tidak menangis maka jangan masuk kepada mereka an yusibakum mithlu ma asabahun kalian akan ditimpa dengan aku khawatir, kalian ditimpa dengan apa yang menimpa mereka ay para hadirin musliman ada di sini para orang mengambil faedah kalau ada satu kaum yang kita tahu diadzab oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita pergi ke tempat tersebut kecuali dalam rangka mengambil faedah adapun untuk melihat-lihat untuk kemudian bertamasya maka ini tidak boleh oleh kerana para ulama khilaf tentang laut mati laut mati yang ada di daerah Syam khususnya di Yordania itu dikhilafkan oleh para ulama kalau seandainya laut mati tersebut adalah tempat di mana Nabi Lut, kaum Nabi Lut pernah disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan jadi diangkatkan Fajar Alna Alia Jadi Allah angkat negeri tersebut, kemudian setelah diangkat di langit, kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun dihujani di, di, di dengan hujan batu. Akhirnya serika mereka tewas. Allah keluarkan air untuk menghilangkan mereka. Air tersebut disebut dengan uh, laut mati. Ya. Laut mati. Allah Alhamdulillah Albarul Ma'jid. Apakah? Laut ini benar-benar dahulu lokasinya kaum Nabi Nabi Lut. Ya, kalau itu adalah lokasinya kaum Nabi Lut, dan ini banyak dikuatkan oleh para ulama dan juga para ahli tafsir. Mereka mengatakan itulah tempat lokasi kaum Nabi Lut. Maka tidak boleh seorang bertamasya di situ, kecuali dalam rangka mengambil pelajaran. Ya. Apalagi mengambil airnya kemudian dijual, misalnya ini tidak boleh semua. Ya, karena tidak boleh dimanfaatkan sebagaimana eh, kaum soalnya, kaum samud. Rasulullah SAW melarang untuk mengambil air dari yang. Dari sumur-sumur di situ, Tidak boleh Pasti ada pengaruhnya dalam hati kita, tidak boleh Pasti ada pengaruhnya, maka Rasulullah SAW melarang Panci-panci yang sudah terlanjur dimasak Disuruh buang Adonan-adonan yang sudah terlanjur Digunakan, menggunakan air tersebut disuruh buang oleh Rasulullah SAW, karena pasti ada pengaruhnya Dengan hati kita, oleh karenanya, Demikianlah para Allah mengatakan Suatu tempat yang pernah di situ suatu kaum Diadat, maka tidak boleh ke sana Kecuali dalam rangka untuk mengambil pelajaran dalam, rangka, dalam dalam kondisi menangis Adapun jalan-jalan, makinnya tidak diperbolehkan Maka Allah Alhamdulillah Ini yang kadang saya khawatirkan tentang Borobudur Borobudur ini ya, tempat Kuilnya orang-orang Non-Muslim, orang Hindu, orang Budaya Hindu apa Budaya itu? Budaya Dan konon, Allah Alhamdulillah Katanya Borobudur dulu tenggelam dengan tanah ya. Kemudian baru di apa? Baru di Kok bisa tenggelam dengan tak? Besarnya seperti itu. Kauatirnya pernah dulu diadap oleh Allah Subhanahu Wataala di tenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka dikawatirkan mereka lah kaum yang pernah diadap oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalaupun bukan kaum yang pernah diadap oleh Allah Subhanahu Wataala, oh itu tempat ibadah. pengagungan terhadap patung-patung, maka tidak boleh kita ke sana meramekan pengagungan terhadap patung-patung tersebut. Tidak ya, boleh. Olehnya okay, para hadis yang menerima Subhanahu Wataala. Ini hukum yang berkaitan dengan tempat yang pernah Allah turunkan adab padanya maka tidak boleh kita sana kecuali dalam rangka mengambil faedah. Karenanya perlu diingatkan sampai sekarang banyak orang-orang ke situ dan dibolehkan ke sana antum juga kalau ada waktu ke sana juga boleh tapi tidak bisa pakai visa umrah enggak bisa. Ya? Kalau umrah antum naik bisa ke tidak bisa pergi kecuali Mekah, Jeddah dan Madinah. Di luar itu tidak tidak boleh. Kecuali kalau antum nekat ya, resiko ketangkap itu ya, lah cerita jadi kalau anda pakai visa ziarah, bisa. Bagaimana banyak Saudara-saudara kita dari Malaysia yang mampir ke sana. Boleh ke sana, kamu dalam rangka untuk mengambil pelajaran, menangisi bagaimana suatu kaum yang sombong dan ampuh yang pernah hidup di alam semesta ini pernah berjalan berkuasa di atas muka bumi, musnah dengan cara yang sadis Allah adzab mereka karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Nah, yang saya sedihkan, saya lihat orang-orang ke sana. Ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa. Tidak mengambil pelajaran. Ya. Jadi ya memang menarik melihat rumah. Kemudian masuk ke mana? Ke dalam rumah tersebut ya. Kemudian uh, melihat ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Kita lihat memang ada seperti ruangan seperti ruang tempat tidur ada. Mungkin ada ruang tamunya ada ya. Mirip-mirip ya, rumah kita lah. Ada ruang tamunya terus ada juga seperti ada rak-raknya saya lihat. Allah Alam Bisa abah. Ya, rumah saya seperti itu. Kemudian juga ada kumpulan, jadi kumpulan satu batu ada beberapa rumah. Nanti ke sana lagi, mungkin jalan berapa ratus meter ada lagi kumpulan batu-batu gede dibuat beberapa rumah. Mungkin ini RT ini RT satu, RT dua, RT tiga ya. Jadi demikianlah kampung mereka. Sekarang kampung mereka sudah tidak boleh ditempati, jadi dipagari oleh pemerintah Arab Saudi. Pagari, tidak boleh tinggal di situ karena ini tempat yang pernah Allah turunkan apa? Azab. Jadi dipagari, tidak boleh di. Di isolasi tidak boleh ditempati Boleh datang hari lembaga mengunjungi setelah itu dibuka. Adapun yang lainnya tinggal di jauh dari mereka, puluhan kilo mungkin pemukiman yang sekarang jauh dari dari mereka. Dan itulah pemukiman yang yang subur. Adapun di situ kering, di situ kering tempatnya kering ya, kering ya tidak ada mungkin tidak ada yang boleh curam di situ jadi kering punya dipagari oleh menteri Arab Saudi. Adapun pemukiman kota penduduk uh, ula di tempat yang jauh dan itu subur daerah. Baik, hadirin hadirin subhanahu wa taala. Bagaimana uh, kisah Nabi Saleh? Jadi Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Ya kaumku, budullaha ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, sembah Allah saja." Tidak ada Sembahan yang kalian berakil yang sembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini dari bahwasannya Nabi Soleh juga menyuruh mereka kepada tauhid. Sampai sekarang waktu saya kesana Saya lihat Ada sebagian rumah Satu rumah dari gunung itu ya, Yang di eh, situ ada seperti patung wajah manusia Allah Allah, apalagi itu patung yang mereka sembah Namun sampai sekarang masih ada nah, Ada satu rumah, beberapa rumah Atau satu rumah yang situ ada patung wajah manusia Di, di depan pintu Sampi, Sampai sekarang masih masih ada Dan kaum samud ini eh, Tubuh mereka sepertinya biasa saja Tidak terlalu tinggi Karena pintu masuknya tidak terlalu apa? tinggi Biasa aja pintu masuk rumah mereka Tidak terlalu tinggi Karena dia mengatakan tu set dulu mereka tinggi tinggi enggak untuk kaum samud saya rasa kalau tinggi pun tidak tinggi sekali dia biasa biasa saja. Karena pintu masuknya pun tidak terlalu tidak terlalu tinggi dan kemudian ukuran tempat tidurnya pun tidak terlalu tidak terlalu panjang. Ia ya, dia tinggi namun tidak terlalu tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kodejaat kode kum bayinatumirrobikum kata Nabi Saleh kepada mereka sungguh telah datang. Mukjizat dari Rabb kalian kepada kalian. Apa mukjizatnya? Hatiinakatullohuladatullohilakum ayat. Inilah onta Allah sebagai tanda bagi kalian. Onta ini, seperti saya katakan tadi, onta yang istimewa. Makanya disebut dengan ontanya Allah. Padahal kita katakan seluruh bumi, seluruh hewan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, tak kalah dikhususkan dikatakan onta Allah menunjukkan bahasanya onta ini spesial. Para ulama kila tentang kenapa, apa spesialnya onta ini? Maka ada beberapa metode ahli tafsir. Sebagai ahli tafsir seperti siap temanan dinas Al-Sa'di rahimahullah mengatakan pokoknya unta ini unta yang spesial, dia tidak menyebutkan spesialnya apa. Kenapa? Karena kata beliau tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan sebab kenapa dikatakan unta yang spesial. Namun banyak Ahli tafsir menyebutkan, para ahli tafsir yang berusaha menyebutkan apa spesialnya unta ini, mereka menyebutkan beberapa pendapat. Ada yang mengatakan unta itu dikatakan unta nya Allah kenapa? Karena dia keluar dari batu. Dia keluar dari, dari batu. Jadi ceritanya Nabi Sholeh, Tadkala mendakwahi mereka, kaumnya. Maka kaumnya, Ya capek, Didakwahi Nabi Sholeh. Nabi Sholeh dakwah lama. Dakwah lama sampai akhirnya mulailah, Disebut oleh tafsir, Mulailah beliau beruban. Mulailah jenggotnya beruban. Mulailah rambut beliau beruban. Dan terus mendakwahi mereka. Dan mereka akhirnya, Jengkel. Dan mereka mengatakan, Wahai Sholeh, Kalau kamu seorang Nabi, Kebetulan ada batu besar itu. Keluarkan onta dari batu ini kalau memang kau seorang nabi. Jadi mereka ini sebenarnya minta mukjizat bukan untuk beriman, namun supaya nabi soleh berhenti dari dakwahnya. Jengkel mereka jengkel. Lah. Ini dakwah terus, dakwah terus, dakwah terus tidak ada berhentinya. Ya udah, kalau kau ya, keluarin onta dari situ, kalau keluar onta kita beriman sedikit. Jadi mereka minta ini bukan dalam rangka untuk beriman tidak, tapi dalam rangka nyer. Ya. Dalam rangka nyer. Maka nabi soleh pun mengatakan iya. Nabi soleh pun sholat disebut sholat dua rakaat. Mereka berdoa kepada Allah agar mengeluarkan onta dari batu tersebut. Yang menakjubkan mereka ini disebutkan oleh tafsir seperti Ibn Kheir, mereka minta onta yang spesial tidak sembarang onta. Kata mereka onta yang keluar harus besar, harus warna kulitnya ini, dan keluar dalam kondisi sudah bunting, sudah dalam kondisi hamil. Wah ini repot ini onta tiba-tiba muncul, langsung apa? Langsung langsung hamil, ontanya siapa? Tidak ada. Namun nabi soleh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka sholat dan Nabi SAW Kemudian berdoa kepada Allah Tiba-tiba Batu tersebut pecah Keluarlah ontah yang mereka kehendaki Ontahnya gede Dalam kondisi apa? Hamil Dikatakan hamil sudah Sembilan bulan atau berapa bulan Ngomong-ngomong ontah hamil berapa bulan Ada yang tahu? Hah? Bagus Ontah hamil berapa bulan Kalau kaming berapa bulan? Kaming kami berapa bulan? Siapa yang sini? Pertama kami. Kami berapa bulan kami? Tidak tahu. Hah? Empat bulan Mungkin ya. Kucing? Katanya kelinci juga cepat. Kelinci hamilnya enggak? Enggak lama. Kuda, anda dengar belasan bulan unta ini lalu ada saya lupa, pakai, kalau enggak salah 10 sampai 11 bulan. Jadi unta itu keluar dari dari batu gunung batu tersebut, unta yang dalam kondisi bunting, dalam kondisi hamil dan menjelang melahirkan sesuai dengan permintaan kaumnya Nabi Nabi Saleh. So Tatkala keinginan mereka, tantangan mereka terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarlah unta tersebut. Ya. Maka mereka tidak beriman, ada yang beriman sebagian beriman Wah, ini benar mereka beriman. Yang sebagian besar tidak beriman. Padahal sudah di dihadirkan apa yang mereka kandaki. Dan demikianlah orang-orang kalau sudah tidak beriman, meskipun lihat mukjizat apapun mereka tidak akan beriman. Kata Allah, "Laqad fatahna 'alaihim babam minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun qalu innamasukkirat absaruna bal nahnu qawmun maskurun." Kata Allah Subhanahu wa taala seandainya kami bukakan pintu-pintu langit Lalu mereka naik di atas langit tersebut, maka mereka akan berkata, semuanya kami sedang disihir, kami sedang dibuat apa mabuk, kami ialah kaum tersier. Jadi meskipun mujizah dikeluarkan oleh allah, mereka tidak akan beriman. Sama seperti nabi Musa alaihissalam, waktu ditantang berduel sama orang-orang para penyihir Fir'aun, tetapi kalau nabi Musa yang menang, akhirnya apa kata Fir'aun? Ina haga lakabiru kumuladi alamaku musyar. Si Musa ini adalah guru kalian sebenarnya, kalian kerjanya sama. Ya, selesai yang lain, oh iya benar ini burunya makanya kerja sama, makanya kalah mereka sama dari Nusa jadi bagaimanapun mu'jizat yang diturunkan kalau tidak beriman, tidak akan beriman sama sekarang sudah keluar onda, kata mereka kami tersihir, soleh ini penyihir soleh ini apa? penyihir jadi, dan subhanallah hidayah ya, saya katakan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala antum kalau lihat kisah orang-orang munafik apa sih kurangnya? sebab-sebab mereka dapatkan hidayah mereka sholat bersama Nabi. Mereka mendengar ceramah-ceramah Nabi. Mereka melihat akhlak Rasulullah SAW. Mereka melihat mujizat-mujizat Nabi SAW. Mereka lihat Islam terus menang sedikit demi sedikit sampai akhirnya berjaya. Toh tetap tidak ber beriman. Apa kurangnya? Khidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak menghendaki hidayah meskipun sebab hidayah semua sudah datang, orang tidak akan beriman. Balikannya kita. Bersyukur kepada Allah Allah berikan hidayah kepada kepada kita. Para hadirin hadirat subhanahu wa akhirnya sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa Jadi para ulama mengatakan dikatakan unta tersebut untanya Allah di antara sebabnya karena unta tersebut uh, keluar dari batu. Dan ini keanehan, ada unta bukan lahir dari unta tapi keluar dari dari batu. Dalam kondisi seperti tadi. Hamil Kemudian anaknya pun kelihatan goyang-goyang ya, perutnya goyang-goyang. Ya. Laha sirbun wa lahum sirbu yaumim Kemudian onta tersebut ada aturannya. Ini onta kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia punya waktu untuk minum satu sumur. Kalian pada hari-hari yang lain. Jadi sebutkan ganti-gantian -ganti, satu hari satu hari. Di kaum samud ada banyak sumur, namun ada satu sumur spesial, sumur yang mungkin airnya apa? Airnya banyak. Disebutkan onta itu kalau sudah datang ke sumur, dia sekali minum sumur sampai airnya habis, tidak satu tes pun dihisap. Untuk sumur itu mungkin sumur itu bawa Allah, mungkin sumur itu adalah sumur yang bagus airnya. Tapi ini untuk buat ontanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian bikin cari sumur-sumur yang lain, akhirnya mereka nurut orang-orang. Ya, Jadi kenapa? Karena ada timbal baliknya. Onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau dia minum banyak. Namun setelah itu dia mengeluarkan susu yang banyak juga. Jadi dari ganti air tawar kaum Nabi Soleh, kaum Samud boleh meras susu dari unta Nabi Soleh dengan sebanyak-banyaknya susu tersebut dikeluarkan. Banyak sekali susu tersebut di, dikeluarkan. Dikeluarkan oleh mereka ya airnya airnya banyak. Namun lama-lama mereka bosan. Ini, onta ini kurang ajar masa menguasai sumur ya. Ini hewan Muasai sumur Padahal Dia tak minum Dia ada timbal baliknya yaitu mengeluarkan tusu yang Mungkin banyak Semalam mengatakan Kenapa disebut dengan Ontanya Allah Karena ont tidak ada ontar Sekali minum sumur Bisa habis Kecuali ontanya siapa? Nanti soalnya Ontar memang benar Kalau sekali minum dia lama Makanya diantara uh, Keajaiban ontar ya Sekali minum apa? Jelup jelup jelup jelup lama Kawan-kawan lain mungkin Cuma ini Nanti lagi tapi onta sekali dia nyedot ya, dia masuk masuk air banyak sekali. Tapi yang menakjubkan, ontanya lebih soleh susu langsung habis langsung terima. Ali mengatakan dikatakan oleh onta Nabi soleh karena dia bisa dikeluarkan susu darinya sesuai dengan kebutuhan suku samud seluruhnya bisa cukup. Suku samud seluruhnya bisa, bisa cukup. Tapi para hadirin hati tersebar di wata Nabi soleh mengingatkan, fadruha ta'kul fi al-ard fi ardillahi walla tamsuha bi suil. Biarkan onta tersebut makan di bumi Allah. Ini onta milik Allah, bumi ini juga milik Allah. Terserah onta itu makan di mana saja, jangan diganggu. Walatama suha disuin, jangan sekali sekali kalian ganggu onta tersebut. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh kalian larang, tidak boleh, tidak boleh kalian usir. Dia mau jalan ke kemana, biarkan, jangan dihalangi, jangan diganggu kata kata, kata nabi soleh. Walatama suha disuin, sekali sekali jangan kalian ganggu. Suk di sini, ya nakirah yang memberikan faidah keumuman, artinya jangan diganggu sama sekali, sedikit pun tidak boleh diganggu. Ini unta spesial dan dia sudah memberikan kepada kalian susu yang banyak. Jangan diganggu. Jangan dihalangi, jangan diusir, apalagi dipukul. Tak boleh. Apalagi disembelih. Nabi Saleh sudah ingatkan, "Fa yakhuzaqum adhabun alim." Maka kalian akan ditimpa dengan adat yang pedih. Ini sudah peringatan dari Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh ingatkan tentang nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka. Wahdur Rizqalakum Fulafaa Mimbak Adi Adin. Ingatlah, kalian telah dijadikan oleh Allah Penguasa setelah kaum Ad. Kaum Ad sudah binasa. Sekarang kaum Samud, kaum yang baru menuduki bumi. Wa bawa kum fil aldi dan Allah telah menyiapkan bumi bagi kalian. Tadahidun Amin suhuriha kusura. Tanah yang datar mereka bikin istana, istana yang besar, sebut dengan kusura. Istana yang yang besar. Watan hidun al jibala buyuta. Kemudian kalian memahat Gunung-gunung menjadi menjadi rumah. Ini diantara istimewa orang kaum Samud. Ini kita bicara tentang zaman dahulu. Ya, ngapain mereka nggak tahu kenapa ukuran kerjaan atau gimana? Ya, kok gunung dijadikan sama rumah? Kan mereka bisa bikin istana, namun mereka mungkin ingin menunjukkan kehebatan mereka. Gunung mereka pahat, gunung batu. Ingat gunung di Arab Saudi bukan gunung seperti kita, gunung pasir punya gunungnya seperti batu. Berak seperti batu apa? Batu kerikil besar ditempel di atas benda bumi dan Masuk ke dalam Jadi mereka pahat gunung tersebut jadi rumah Ini kan kerja keras ini Lama pahat-pahat pahat, pahat, pahat. alat pahatnya pakai apa, mukulnya pakai apa Intinya jadi rumah Mereka tinggal tenang dalam rumah Rumah tersebut Ada pun tanah yang datar mereka bangun istana-istana Istana-istana tersebut sudah tidak ada Waktu Allah goncangkan bumi mereka Istana tersebut mungkin runtuh Tetapi rumah-rumah masih tersisa Sebagai bukti bahasnya mereka pernah Pernah ada kalau Allah tidak sisakan, mungkin orang bilang itu dongeng Tapi ini ada buktinya, pernah ada Kaum kaum itu, pernah ada Ini cerita bukan cerita bohong, kaum itu pernah ada Dan sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fadkul ala Allah, dan ingatlah Karunia-karunia Allah kepada kalian Wala ta'fawfir ardi muqsidin Dan jangan kalian melakukan kerusakan atas muka bumi Maka berimanlah kaum Nabi Saleh Dan kebanyakan yang beriman adalah orang-orang Bawahan, orang-orang miskin dan demikianlah kebanyakan pengikut Para Nabi Oleh saat kala Heraklis bertemu dengan Bertemu dengan Abu Sofyan Sebagian dalam sayap Bukhari Di awal al-sayap Bukhari dalam kitab Abdul Wahid Waktu itu Heraklis Sudah merasa muncul ada seorang Nabi Yang ditunggu-tunggu Yang dinanti-nanti Maka Heraklis memanggil Abu Sofyan Dan bertanya kepada Abu Sofyan Tentang Nabi tersebut ya? Maka di antara pertanyaan setelah bertanya Macam-macam tentang Rasulullah di antara pertanyaan Heraklius, al-Asrafu qaumihi bitaba'uhu am du'afa'uhum maka Heraklius bertanya wahai Abu Sufyan yang menjadi pengikut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pembesar-pembesar mereka ataukah orang-orang lemah di antara mereka maka Abu Sufyan mengatakan du'afa'uhum yang ikut kepada mereka adalah orang-orang yang lemah maka Heraklius mengatakan demikianlah pengikut para nabi sejak zaman nabi Nuh Kemudian Nabi, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shuaib, Nabi Muhammad kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang apa? Orang-orang yang lemah, orang-orang kaya, orang-orang yang memimpin, mereka sombong dan angkuh. Mereka yang bahaya, namanya kekayaan, namanya kekuasaan ini wujud buat orang menjadi menjadi angkuh dan sombong. Dan kalau sudah jadi angkuh dan sombong susah dia untuk tunduk kepada aturan. Dia merasa dirinya yang berkuasa, dia merasa dirinya yang kuat. Ya. Karena,nya suluh sana ketika melihat kepada surga itlaq itlaqtu ala aljanna fawajadtu akthar ahliha alfuqara aku melihat surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin kebanyakan penghuni orang miskin artinya ada orang kaya penghuni surga ada namun tidak banyak kebanyakannya orang-orang miskin kenapa karena, karena ujian terhadap harta ini berat banyak orang diuji dengan kemiskinan, lulus. Jadi mudah untuk bersabar. Tapi banyak orang diuji dengan kecayaan tidak lulus. Kenapa hartanya mengatakan dia untuk bermaksiat, untuk berzina, untuk minum khamar, untuk merfinis, untuk berhidup ber ber ber ber ber ber dengan foya-foya. Maka Allah mengatakan, kalla innal insana, kalla, eh, apa namanya, innal insana layatabah. Sungguh manusia itu akan melampaui batas. Kapan ar-ra'ah ustadina? Satu kali dia merasa dirinya kaya. Oleh karena antum-antum para hadirin yang hadir subhanahu wa kalau seandainya ditakdirkan miskin bersyukurlah. <tuh> karena kalau kaya tidak gampang. Benar, kalau kaya tidak apa? Tidak gampang. Jadi ya, kita bukan kita jadi orang miskin enggak ya? Tidak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma in a'udzubika min syarri ghina min syarri fitnatil um fitna Ya Allah, tolonglah kepada engkau dari fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Ya. Tapi biasanya orang diuji dengan kemiskinan lebih mudah bersabar. Lebih mudah bersabar dan banyak yang lulus, maka banyak penghuni neraka jahanam yang miskin. Eh mungkin apa? Mau nguni apa surga orang-orang miskin. Orang-orang kayanya cuma sedikit karena kebanyakan mereka apa? Sombong dan angkuh. Kebanyakan mereka sombong dan dan angkuh. Tapi kalau antum disuruh pilih, mau jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar, pilih mana? Kaya bersyukur, tapi ya antum terima saja takdir Allah s.w.t ta <laughs> Kalau kaya bersyukur Alhamdulillah, kalau miskin bersabar ya Alhamdulillah Karena ya orang yang beriman kepada Nabi Saleh juga orang miskin Yang beriman kepada Nabi Saleh juga orang-orang miskin Yang kaya tidak mau beriman Kenapa? Karena orang kaya biasanya merintah Sekarang mereka kalau beriman kepada Nabi Saleh konsekuensinya Mereka harus tunduk kepada Nabi Saleh, yang mereka tidak mau kita ini orang kaya, kita ini orang pembesar-pembesar Sekarang mau beriman kepada soleh ini Siapa soleh ini? Padahal Nabi Saleh adalah orang yang mulia di antara mereka Nabi Saleh orang yang mulia Dan mereka dahulunya ingin Nabi Saleh Ya apa namanya? Banyak mereka harapkan dari Nabi Saleh Mereka berkata Ya Salihu Lepada kunta fina marjuwan qabla hala Atanhana anna'buda makana ya'budu aba'una Wahai Saleh Kau dulu sudah kami harapkan Karena mungkin lihat akhlaknya yang mulia, lihat kecerdasannya. Namun gara-gara Nabi Saleh melarang mereka untuk menyembah berhala, menyuruh mereka meninggalkan ke kesidikan, mereka tidak mau lagi terima Saleh. Asalnya padahal mereka berharap Nabi Saleh adalah orang yang baik yang sangat mereka harapkan. Maka mereka mengatakan, "Ya Shalihu, laqad kunta laqad kunta fina marju'an qablaha. Sebelumnya kau adalah orang yang kami harapkan. Sekarang atanhan apakah melarang kami anak budak Anak makan aibulabauna?" Kamu melarangkan untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Mereka tidak beriman kepada Nabi Saleh. Maka mereka datang kepada orang-orang miskin, mereka mengejek orang-orang miskin. Perhatikan sini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qala alladheena istakbaru min qaumihil ladheena istud'ifu liman aamana orang-orang yang sombong di antara kaum Tsamud kepada orang-orang yang lemah yang beriman kepada Nabi Saleh. "A ta'lamuna anna Shalihan mursalun min Rabbih?" Mereka mengejek. Tahukah kalian Saleh ituutusan Kutusan Tuhannya, ini mengejek ini. Bukan bertanya, ingin tahu. Ha -ha. Jadi mereka mengatakan, eh orang-orang miskin, tahukah kalian soleh itu kutusan Tuhannya? Mengejek maksud, Bukan bertanya, ingin tahu, ya? tapi mengejek. Dan mereka selalu mengejek apa? Para ambiyak, para nabi. Apa jawaban orang-orang soleh? Qalu inna bima ursila bihimu minun. Mereka tidak menjawab, ya itu putusan Tuhan. Tidak. Tidak perlu itu, sudah kita sudah sama-sama tahu dia dikutusan Tuhan. Tapi langsung jawabannya orang-orang miskin tersebut Inna bima ursila bihi mu'minun Kami beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Soleh Langsung Saya saya ulangi Pertanyaannya ejekan Tahukah kalian bahwasannya Soleh utusan Tuhannya? Jawabannya orang-orang yang beriman apa? Tidak mengatakan iya Tidak Karena perkara Nabi Soleh diutus Sudah tidak perlu diperdebatkan Sudah ada buktinya. Tapi langsung mereka mengatakan Inna bima ursila bihi mu'minun Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nabi Soleh Tadkala mendengar jadi orang miskin bikin dia mereka jawaban mereka tidak dijawab langsung dijawab dengan perkara yang lebih penting yang merupakan kelaziman jadi tidak perlu menjawab ini tapi menjawab kelazimannya karena dia seorang nabi maka kami beriman dengan apa yang dibawa oleh nabi tersebut ini buat ceket orang-orang yang sombong orang sombong langsung mengatakan qalu qala alladziina astakbaru inna billadzi aamantum bihi kafiirun kami kafir dengan apa yang kalian imani kan kafir dengan apa yang kalian imani Faakarunna kota, akhirnya mereka pun jengkel, mereka pun sembelih kota. Di sini para hadirin Allah mengatakan Faakarunna kota, mereka pun menyembelih kota Nabi Nabi SAW. Kottonya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang sebenarnya yang menyembelih cuma satu orang dalam hadis yang lain kata Allah irimba atas kohat. kadang berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka kemudian menyembelih kottonya Nabi SAW. Ia satu orang sahaja yang menyembelih. Alam ya dengar kata Allah SWT wa taala, "Fa nadaw sahibahum wa ta'atu Mereka pun menyuruh teman mereka, "Wai fulai bunuh, bunuh Maka satu orang saja yang bunuh, yang nyembelih unta Nabi sallallahu Namun Allah mengatakan, "Fa mereka seluruhnya. Kenapa? Karena orang ini tatkala nyembelih namanya disebut oleh para ulama Al-Mufakir Shalih bin Kidar. Shalih bin Kidar ini tatkala atau Kidar bin Shalih, ya. terserah namanya siapa ya itu. Tahu anak Kidar bin Shalih. Maaf, Kidar bin Shalih ini tatkala bunuh unta Sebelum dia bunuh ontar, dia minta persetujuan dari kaumnya seluruhnya. Dia datang satu-satu ke kepala-kepala RT. Eh, ini saya yang bunuh ontar. Setuju tidak? Setuju. Datang ke sana. Semua setuju. Dia datang ke, bahkan disebutkan, dia datang ke gadis-gadis yang sedang dipingit. Ditanya, saya akan bunuh ontarnya Nabi Suales. Setuju? Setuju. Semua orang setuju. Maka meskipun yang bunuh satu orang, namun Allah menyadarkan perbuatan tersebut kepada seluruh mereka. Karena mereka semua apa? Setuju. Dan orang yang setuju sama seperti orang yang melakukan orang suci sama dengan orang yang yang melakukan ya. makanya orang yang tidak syirik tapi ridho dengan kesyirikan dia musyrik juga ya. orang yang tidak syirik tapi dia ridho dan membenarkan kesyirikan dia juga musyrik dia juga musyrik tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala Ibn Katsir menyebutkan uh, bagaimana kisah terbunuhnya onta Nabi Soleh ini ada seorang wanita, dia orang sudah tua, dia sudah tua. Dan dia jengkel sekali sama Soleh. Dia jengkel sekali sama Nabi Soleh. Dan dia punya anak-anak yang cantik jelita. Karena dia ingin buat jengkel Nabi Soleh, maka dia buat sayembara. Siapa yang bisa bunuh itu? ontanya oh, tanya Soleh, maka nikah dengan putriku. Pilih mana yang paling cantik. Maka, terserah. Dan terkenal cantik-cantik anaknya tersebut. Maka terpancinglah salah seorang di antara mereka tadi katakan tidak tidak bin Salih dialah yang akhirnya karena jatuh cinta sama anak anak perempuan tersebut, ya, maka dia pun yang bertekad untuk membunuh orang Abisal. Namun sebelum dia bunuh kemudian dia mendatangi kaumnya dan mereka semua setuju. Maka mereka menantikan ramai ramai mereka waktu mau dibunuh mereka datang ramai ramai. Tapi yang membunuh satu orang aja. Yang lain juga takut sebenarnya. Sebenarnya mereka itu takut ya. karena mereka tahu, hati mereka tahu Nabi Soleh ini adalah seorang Nabi. Buktinya kok ada onta bisa keluar dari bahagia. Ya. Mereka sebenarnya tahu Nabi Soleh itu seorang Nabi. Mereka takut. Namun, karena kesambungan, ya, mereka nekat untuk melukai onta tersebut. Tadkala ada saimbala, siapa yang berani membunuh onta Nabi Soleh? Tidak ada yang berani. Kecuali satu orang ini. Ini setelah diprovokasi baru dia berani. Yang lain takut, takut juga sebenarnya. Ini onta tidak sebarang. Onta yang... Ajaib keluar dari bayangan unta ini ajaib ajaib tidak keluar dari batu. Kalau minum sekali minum air sumur habis. Kami kalau diperas susunya enggak habis, saya satu kamu suruhnya bisa minum dari lus onta tersebut. Apakah tidak ajaib sangat ajaib. Sangat ajaib. Disebutkan unta ini hidup berapa lama sampai akhirnya dia melahirkan. Maka dia berjalan bersama anak. anaknya. Anaknya onta ini. Anak mereka sekarang menanti kedatangan onta tersebut tidak mereka bunuh maka mereka persiapan karena unta tersebut melewati jalan tertentu itu dalam tasir bukaisir akhirnya mereka pun menanti lewatnya unta tersebut apabila lewat maka berangkatlah kidar bin salif lantas dia pun memukul atau memotong kaki unta tersebut maka unta tersebut berteriak dengan suara yang sangat keras waktu berteriak maka keluarlah wanita tua tadi yang jejak kepada nabi Saleh mengeluarkan putri putrinya yang cantik jelita supaya semakin apa memprovokasi siapa? Kidar bin Salih. Waktu Kidar bin Salih lihat itu cewek-cewek cantik-cantik, calon istrinya, maka dia pun semakin semangat, Nantas dia pun membunuh unta tersebut. Mati lah unta tersebut gagah Nabi Saleh. Kabarkan ke Nabi Saleh bahwa untanya telah meninggal. Padahal dia sudah peringatkan, Pak. Wala tamassuha bi su'in fa Janganlah kalian, ya. Melukainya maka kalian akan ditiba dengan adab yang pedih. Wa akoronah kata kata Allah. Mereka pun membunuh onda tersebut. Wa atau anamri Robbi mereka sombong dari perintah Allah subhanahuwataala. Bahkan mereka sesumbar. Mereka mengatakan. Wa kalu ya salihukinabi maka iduna. Wahai Sale datangkan adab yang kau janjikan kepada mereka. Ingkun Jamil al-Mursyid jika kau berada orang yang benar. Benar putusan dari Allah subhanahuwataala. Maka Nabi Saleh berkata ya. Tak tahu fidah ikum salah Silakan bersenang-senang di rumah kalian tiga hari. Sudah, akan datang azab pada hari keempat, tiga hari. Silakan kalian bersenang-senang. Mereka pun datang diancam oleh Nabi Saleh. Sekarang ancaman lebih khusus. Ancaman pertama lebih umum. Jangan kalian ganggu ontad tersebut. Kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih. Setelah mereka sembelih, mereka ancam. Mereka tantang. Mana mana uh, ancaman tersebut? Mana azab yang pedih tersebut? Nabi Saleh mengatakan tiga hari setelah ini. Kamu cakupi dari saya yang bersenang-senang di rumah kalian tiga. Setelah ini akan datang adab. Mereka pun ketakutan Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Faasbahuna dimin." Mereka menyesal. Setelah diancam Nabi Soleh, mereka pun menyesal. Ketakutan. Di sini ada ayat al Mereka bertanya wahai Nabi Soleh, mana buktinya kalau akan datang adab? Apa Nabi Soleh lihat? Kalian hari pertama kalian akan menguning wajah kalian. Ini ancaman dari Nabi Soleh alaihissalam. Maka mereka pun tertakutan pada kala itu Dan mereka menyesal telah membunuh um, Nabi Saleh, Namun mereka tidak bisa Berbuat apa-apa Seharusnya Kalau mereka menyesal Segera beriman Segera beriman Siapa tahu Allah, Allah tunda adab Namun mereka sudah Namanya sudah terlanjur ya. Mereka tetap tidak mau Beriman Maka ada sebagian orang yang jahat Allah sebutkan Wa kana fil madinati Tis'atu rahtin Yubsiduna fil ardi Wa la yuslihun Qalu taqo billah Lanubayina, lanubayitannahu, la, la wa ahlahu. Jadi ada sembilan orang kata Allah di, di di kota tersebut mereka mengadakan kerusakan di muka bumi dan mereka bersumpah kata mereka demi Allah malam ini kita akan bunuh Saleh dan is keluarganya. istri keluarganya. Thummalanakulana liwalihin, ma'shidna mahlika ahlihin, wa inna laqadibun, wa makarumakram, makarnamakram. Kemudian setelah kita bunuh Saleh dan keluarganya kita bilang saya kami tidak tahu kok bisa meninggal soleh dan keluarganya, ini mereka ingin buat makan. mereka berkata kalau ternyata ancaman soleh benar kita bakalan meninggal setelah 3 hari, ya udah kita bunuh dia biar dia mati dulu sebelum kita. ini rencana mereka. udahlah kita mau tewas tewas bareng bareng dia dulu baru kita. akhirnya mereka buat makan mereka ingin mengambil soleh di malam hari dan mereka bersumpah oh, takwa sama mereka bersumpah dengan nama Allah. jadi ini dalil kau mereka sebenarnya percaya kepada Allah Namun mereka berbuat apa? Kesyirikan. Buktinya waktu mereka ingin membunuh Nabi Saleh, mereka bersumpah taqasam billah. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingin membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Setelah itu mereka pura-pura tidak tahu dengan mengatakan kami tidak tahu matinya Saleh dan keluarganya. Namun kata Allah, "Makarum makran, mereka kenal makra." Mereka ingin buat makar namun kami buat makar. Akhirnya mereka ditimpa dengan adab sebelum yang lain. Mereka malam-malam ingin membunuh Nabi Saleh, ditimpa adab oleh Allah SWT tewas lebih dahulu. Tiap ya, lagi apa? Belum tewas. Kan lebih mengerikan lagi. Teman kita 9 orang sudah tewas di luar. <laughs> Belum menakutkan. Akhirnya benar. Hari pertama. Jadi disebutkan mereka bunuh ontai itu hari Rabu. Hari kemis pagi. Wajah mereka musfarrah. Wajah mereka menguning. Ucat ketakutan. Wah benar kan Nabi Saleh. Ya, ini tanda-tanda akan datang Apa? Azad. Ini semua oleh Ammar Ali Tafsir Dia ya? tanya aplikasi dalam Tafsir Hari kedua hari apa? Hari Jumat Hari Jumat Wajah mereka memerah Wajah mereka merah Oh benar, mereka sudah pas ini benar. Kemudian hari ketiga hari apa? Hari Sabtu wajah mereka menghitam Sudah, tiga hari sudah lewat Tinggal hari apa? Terakhir Hari Ahad di pagi-pagi mereka sudah siapkan kain kafan mereka. Kalau <laughs> Allah ini dalam buku tafsir disebutkan Allah Allah tentang kesalehan mungkin Israiliyah tapi demikian disebut oleh para ahli tafsir. Jadi ada yang mengatakan tidak demikian zahir ayat mereka bersenang-senang dan mereka tidak beriman kepada seorang saleh, mereka suka saja. Senang-senang tiga hari tiba-tiba datang azab. Namun saya tafsir mengatakan tidak. Mereka menyesal, fa asbahuna nadimin, mereka menyesal tatkala setelah membunuh putra Nabi selaleh dengan mereka tadi mulai ketakutan dan akhirnya pada hari keempat mereka pun menyiapkan kain kafan mereka, Kemudian mereka bingung apa yang akan terjadi pada hari ini bagaimana azab akan datang mereka tidak tahu. Ya, mereka siapkan hanut ya semacam eh, apa namanya untuk membuat tubuh mereka seperti balsam mungkin mereka siapkan dan mereka juga pakai kain kafan siap mati. Kata Allah Subhanahu wa taala Fa'ahadat umur rojifa itu fa'asbahu fi darihim jatimin. Maka datanglah rojifa. Rojifa itu adalah gempa yang sangat dahsyat. Dalam ayat yang lain soiha, soiha suara yang sangat keras. Kata para ulama mengamukannya itu mereka diadab dari dua arah. Soiha suara yang sangat keras, saking kerasnya suara tersebut sehingga bumi pun berguncang. Saking kerasnya suara tersebut bumi bergoncang, Kata Allah fa'asbahu fi darihim jatimin. Maka di pagi hari tersebut mereka pun jasimint jasimintu dalam bahasa Arab artinya wajah tersungkur sementara lutut di atas tanah. Jadi begini, apa? tersungkur ya. Jadi seperti orang betul betul lutut begini terus paham ya. Ini lutut antum lipat begini ya terus kepalanya begini. Jadi seperti ter, seperti orang sujud namun bukan sujud, tapi di atas lutut di atas tanah kemudian kepala tersungkur di bawah. Mereka pun meninggal pada kali itu. Karena goncangan yang sangat dahsyat dan suara yang sangat dahsyat. Para hadirnya matilah s.w.t. Lihatlah, Allah maha mampu. Ya. Allah mengirim azab kepada kaum Nabi S.W.T. Sementara S.W.T. dan pengikutnya yang beriman tidak terkena azab. Suara keras yang sangat dahsyat tidak mengenai Nabi S.W.T. dan pengikutnya. Allah maha mampu. Yang mendengar cuma mereka, Adapun kaum Nabi S.W.T. mungkin dengar tidak keras. Tidak buat mereka mati. Gempa hanya menimpa orang-orang yang tidak beriman, yang beriman tidak terkena. Mudah bagi Allah Subhanahu Wataala mengirim gempa lokal. Mudah. Mudah bagi Allah mengirim badai lokal. Mudah. Bagi Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana perkara yang menakjubkan yang kita dapat ialah terjadi gempa di di Jogjakarta. Sebenarnya ada rumah ya, yang kanan kirinya hancur, dia enggak. Jadi seakan-akan gempanya jalan lurus. <laughs> yang ini tengah-tengah, kanan kiri hancur. Dan sebagaimana kita dengar bagaimana ada yang longsor atau masjid juga selamat. Ada gempa luar biasa masjid selamat. Itu mungkin. Allah mampu untuk menyelamatkan rupa tertentu dan Allah hancurkan yang lain. Seperti Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. kaumnya dihancurkan. Suara yang dengan dasar. Gempa yang sangat besar Nabi S.A.W. dan Tenggungnya tidak jadi masalah. Tidak terkena adab tersebut. Setelah itu. Kata Allah S.W.T. Maka lelaki salat Alayhi salam Kemudian Pergi meninggalkan mereka Saya Baca, bacakan dari Perkataan Ibu Nukesir Kata Allah SWT Fatawala anhum laqad ablaghtukum risalata rabbi maka nabi saleh pun berpaling dari mereka dan dia berkata wahai kaumku aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari rabbku wa nashtulakum aku telah menasihati kalian walakin la tuhibbun nasihin artinya kalian tidak suka dengan nasihat ini ada dua tafsir di kalangan para ulama ada mengatakan nabi saleh sebelum mereka di kirim hadab kepada kaumnya nabi saleh pergi dia mengatakan tak mati, tidak fikir itu Silakan kalian seminggu tiga hari. Keempat kalian akan tewas. Dia mengatakan fatwalah hukum ini pun berpan. Dia mengatakan ya, aku aku, ingat, aku sudah menyampaikan risalah dari roku dan aku ingin nasihat kalian akan tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Pergi nabi sol. Ini pendapat pertama. Nanti pendapat yang lebih kuat sebagai pendapat lebih terkesir. Bahasnya ucapan nabi Saleh tersebut setelah mereka tewas. Karena Allah mengatakan fa akalatumun roje fatu fa asphahubidarihim jatimin. Fatwahulah <tuh> anhum Allah mengurangkan kalimat faqat kata Allah maka mereka pun terkena gempa yang sangat dahsyat maka mereka pun tewas di pagi hari kemudian ada kalimat kemudian maka Soleh pun meninggalkan mereka jadi perkataan Nabi Soleh itu setelah mereka tewas Fatwahulah <tuh> anhum Nabi Soleh berpaling dari mereka waqalah dan dia berkata Ya aku mila pada ablaq tumisalatarobku semua aku telah menyampaikan nasihat dari rokku kepada kalian <tuh> wanasutulakum <'anhum> aku telah kasih kalian walakinlah tohipuna nasuhin akan tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Dan ini sama sebagaimana mengatakan setiap nabi kalau umatnya sudah tewas di, di, di oleh Allah maka mereka mendatangi mayat-mayat kaumnya. Seperti Nabi Saleh. Setelah kaumnya tewas seluruhnya Nabi Saleh mendatangi mereka. Nabi Saleh mengatakan wahai kaumku sudah aku sampaikan kepada kalian nasihat dari Allah akan kalian akan tapi kalian tidak mau menerima. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dalam perang Badar kemudian tewaslah Pembesar-pembesar kaum Quraisy dalam perang Badar lalu Rasulullah sallallahu masukkan dalam sumur-sumur. Kemudian Rasulullah sallallahu berteriak berkata kepada mereka. Rasulullah sallallahu berkata, "Ya Abu Jahal Ibn Hisyam, Ya Uthbah bin Rabi'ah, Ya Shaybah bin Rabi'ah, Ya fulan." Kata Rasulullah wahai Abu Jahal bin Hisyam, wahai Uthbah bin Rabi'ah, wahai Shaybah bin Rabi'ah, wahai fulan, "Hal wajadtum ma'a Rabbikum haqqo? Apakah kalian telah mendapatkan janji Rabb kalian kepada kalian?" Bak ini wajah Tuhan wah ada ni Robi Hakaw. aku telah mendapati janji yang Allah berikan kepada diri. Maka Umar berkata, Ya Rasulullah, ma' sukali min akuamin kot jujifu. Ya, apakah berbicara dengan satu kaum yang sudah jadi mayat oleh Rasulullah? Maka Allah Maka Rasulullah berkata, Walladinapsi dia dihi. Ma antum bi asma alimah aku lumin hom, walla killayujibun. Demi zat yang jiwa berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataan daripada mereka. Katakan mereka tidak bisa men menjawab. Parahnya itu teras mana utar. Inilah, ya, akhir dari kisah Nabi Nabi Saleh Alaihi Wasallam dan kita cuma mendapati kisah tersebut sedikit dalam al-Quran tentang kisah Nabi Saleh dan bertanya dan bagaimana kaumnya yang membangkang ya, terhadap Nabi Saleh dan akhirnya Allah kirimkan azab kepada kaum Nabi Sallam. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat dan kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada hadiah ya? Ya, ini mana? Silakan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sangat ini terjadi di dunia. Um, banyak sekali umat Islam yang di mereka seketika itu diuji di atau dihadap, seperti uh, di Romiah atau di Karemen, di Myanmar di Sri atau di Korea. Uh, itu sebenarnya adikmu di awal itu apa Ustaz? Kan, apakah ini uh, azab ataukah uh, um, ujian bagi ilmu Ustaz? Ya. Eh, kita... uh, lah, ya. Perlu menyebutkan Azab ya. uh, azab yang terakhir itu hanya turun kepada Nabi Musa kalau tak salah. Setelah itu sudah tidak ada. Adab. Saya lupa ada dalil yang disebut oleh para ulama, ya, entah ayat atau hadis. Saya lupa, tapi intinya adab itu hanya turun yang membinasakan satu kaum itu cuma terakhir Nabi Nabi Musa alaihissalam. Jadi saya perlu merujuk lagi. Saya agak lupa. E, tidak ada lagi suatu nabi yang datang kemudian Allah turunkan adab, sudah tidak ada setelah Nabi Musa alaihissalam. Maka dia tidak ada adab yang turun kepada umatnya Nabi Musa, kepada Nabi Zakaria dan atau nabi-nabi setelahnya tidak ada. Demikian Nabi Muhammad SAW Tidak ada adab yang turun kepada Umat Nabi Muhammad SAW Yang ada peperangan, yang ada musibah Yang ada, bukan maksudnya Adab, adab yang meng, menghabiskan itu sudah tidak ada Adab yang menghabiskan itu tidak, tidak ada Oleh karena umatnya Nabi Muhammad SAW saja seperti orang kafir Quraisy Tidak diadab oleh Allah tetapi dengan keperangan ya, ya, peperangan tersebut Adab benar, mereka terguna Tapi bukan adab mustaksil, adab yang membumihanguskan itu sudah tidak ada lagi Adapun yang terjadi zaman sekarang Misalnya ada satu kaum yang mungkin ditimpa musibah oleh Allah Swt. Allah Alam di kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Tapi mereka orang Islam kita doakan. Kalau mereka orang Islam kita doakan. Semoga itu adalah kalau tidak menambah derajat bagi mereka atau mengurangi dosa-dosa mereka dengan musibah tersebut. Allah Alam di intinya kalau ada sesuatu kita sama Muslim terkena musibah kita doakan dan kita bantu. Dan kita bangun Tidak kita kondisi itu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak kondisi itu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali kalau misalnya lagi Lagi kemudian Misalnya lagi berzina kemudian nah Ini yang udahlah <laughs> Allah alam <Alhamdulillah. laughs> Tapi setahu saya Jadi azab tidak ada namanya Azab mustaksil Azab yang membinasakan Kecuali eh, setelah Nabi Musa Sudah tidak lagi terakhir Quran dan bala tentaranya Jadi tidak ada namanya azab yang Menggubihanguskan Yang ada hanyalah Musibah atau siksaan atau sebagian-sebagian Tidak secara total di bumi yang usahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini kalau ada musibah bagi kaum muslimin Kita doakan, kita bantu Kita doakan dan kita, kita bantu Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya Selain selain materi apa no, Yang lain juga naaf no. Pertanyaan yang juga tidak jadi masalah Kalau tidak saya jawab Kalau tidak saya tidak jawab ya, Yang lain juga Ini hadiah buat bapak-bapak yang mana? Ibu sedikit ya? Tiga Bapak-bapak dua empat enam ya Terima kasih yang bertanya Di Kalau bapa nabi marah, perang dia akan cakap atau bantu yang lain apa namanya pernah dikatakan sebagai seorang sahabat atau tidak salah Muhammad As. Orang orang muslim yang mengatakan kenapa kau tulis semua perkataan Muhammad? Bukankah Muhammad terkadang marah, terkadang senang? Ya, maka Rasulullah Sallallahu mengatakan tulislah. Semua tidak ada yang keluar dari mulut itu, kecuali benar. Rasulullah SAW meskipun marah, pasti benar perkataannya. Kalau salah, pasti ditigur oleh Allah Subhanahu Wa ya Taala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin salah mungkin. Terus saya pernah sampaikan Rasulullah. SAW, Mungkin salah mungkin, tapi kalau salah pasti ditugur oleh Allah Subhanahu Wataala. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salah. Tatkala ada seorang namanya Ibn Ubi Maktum minta didakwai Rasulullah Sallam berpaling. Rasulullah Sallam sedang sibuk mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba datang Ibn Ubi Maktum yang buta. Maka Rasulullah Sallam kaya kurang suka. Kenapa dia sedang sibuk mendakwai orang kaya? Tiba-tiba yang di sini minta didakwai. Maka kata Abasa wa Abasawatawallah. Kata Allah maka Rasulullah SAW pun berpaling dan berwajah masam. Anja'ahul-akma Terkala datang seorang buta minta didakwahi. Wa mayudrika la'allahu yazzadka Bisa jadi orang ini mensucikan dirinya. Dia meskipun miskin dan dia buta Namun dia ingin dengan nasihat dan dia semangat, mengambil manfaat dan nasihat tersebut. Amma malista bana fa'antallahu tasodjah Ada Adapun orang-orang yang kaya tidak merasa butuh dengan dakwah Untuk dakwahi mereka, ya ini bukan tugasmu. Jadi Rasulullah SAW ditugur oleh Allah Subhanahu SWT karena salah. Kenapa? Dia berusaha. Dan Rasulullah SAW ingin melihat masyarakatnya. Kalau pembesar-pesar ini beriman, maka masyarakatnya besar. Maka Rasulullah SAW berdasarkan isyihat dia, saya lebih baik mendakwai orang-orang kaya ini, yang miskin ditunda dulu. Rupanya tak kira Nabi sedang mendakwai orang kaya, datang si miskin, ibn ummi maktum. Maka Rasulullah SAW serasa seakan-akan sedang terganggu. Aba sallat Maka Rasulullah SAW pun bermuka masam dan berpaling. Subhanallah, Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling. Ibn al tidak tahu kalau dia berbuka masak. Tahu atau tidak? Jadi, dia buta. Namun, Allah yang tegur. Allah bilang, Allah berbuka masak dan kau berbuka. Jadi, Rasulullah SAW salah, namun ditegur. Sekarang, salah yang berikutnya, seperti, Rasulullah pernah mengharamkan madu untuk menyenangkan istrinya. Allah tegur. Ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma'ahallahu laka. Tabetabi marbatas wajib. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halkan padamu demi mencari keriduan istrimu itu menyenangkan istrimu Allah tegur Contohnya ketika perang Badar Rasulullah SAW waktu itu menerima Umar bin Khattab punya ide agar orang-orang yang ditawan dibunuh seluruhnya tidak usah terima tebusan namun Rasulullah Abu Bakar menerima tebusan akhirnya Allah tegur tegur maka nabi ayyakun lahu asra hatta yuthna fil ardh turiduna ar-dunya Allah tegur Nabi Muhammad SAW menangis dan Abu Bakar menangis. Umar bertanya, "Ada apa? Allah menegur kami." Jadi Rasulullah sallallahu itu meskipun marah perkataannya benar. Namun kalau dan kalau salah pasti langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Rasul sallallahu disebut dengan maksum, yaitu orang yang tidak mungkin salahnya, pun salah isi hatinya disalah pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa tidak di biarkan. ada lagi yang bertanya? Asalamualaikum. Bum salah tu. Salah? Ria-ria. Ria. Ria. Apa tu perkara ria itu? Perkara kita melakukan perkara ria itu yang berseberangan. Uh, gimana gimana seperti itu? Tadi kalau kita perkara ria itu, katanya. Menghapuskan amalan terus amalan yang Oh iya kalau kita riak Maka yang hilang simak amalan itu aja. Amalan itu saja yang, yang hilang Contohnya seorang sedekah hari ini Dia sedekah di pagi hari Seratus ribu, di siang hari dia bersedekah Satu juta, namun dia riak Maka yang seratus ribu selamat, seratus jutanya apa? Tidak selamat, kenapa dia riak Yang seratus ribu diterima Yang satu juta tidak diterima, kenapa dia riak Untuk satu juta, jadi berkaitan dengan Amalan yang tercampur riak saja Seorang yang salat sekarang ikhlas, salat berikutnya riak misalnya. Maka tidak diterima yang riak Jadi yang cuman tercampur aja. Ada yang bertanya? Silakan. Berbohong untuk menyembunyikan amal saleh Tidak boleh ya? Tidak boleh berbohong itu berarti dosa. Innal kadhiba yahdilul fujur wa inal fujura yahdilun nar. Sungguh dosa itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahannam ya, kalau orang bilang ente sudah haji bilang aja sudah Alhamdulillah tidak usah bilang belum tidak ya. apa-apa ente sudah haji sudah tapi tidak usah bilang sudah lima kali kan? lima kali saya nah, bilang aja sudah saya katanya jangan juga kita berbohong untuk menjemujikan so, dari mana kamu lihat tadi dari depan kan tidak bohong meskipun dari muslim tapi baca Quran ya. Paham? tidak mesti kita bilang dari baca Quran kecuali kalau kita dicurigai, kamu kok pulang lama terus ngapain kamu, cari cari istri lagi enggak, ya? saya dari masjid kok, enggak apa-apa untuk ya. menolak apa yang saya khawatir nanti pertanyaan Ustaz, saya punya istri lagi, saya bohong <laughs> boleh ditanya bohong berdosa, punya istri punya kamu dah kahwin lagi, enggak, bohong dosa jadi enggak boleh menutupi amal sore dengan apa, Kedosaan. Kita tidak berusaha cerita Lalu orang yang bertanya Kita jawab dengan jawaban mujmal Dan sebaiknya kita tidak berbohong Karena bohong jelek. Bohong apa? Jelek. Nabi Ibrahim Alaihissalam menyesal Setelah hari kiamat Tidak berani syafaat. Gara-gara pernah berbohong Tiga kali Padahal bohongnya baik semua Padahal bohongnya baik semua Satu dibohong waktu ditanya Diajak oleh kaumnya untuk Mengadakan acara perayaan mereka Acara kesyirikan Nabi Ibrahim mengatakan Ini sakit, Saya sakit tidak bisa pergi barang kalian Padahal dia tidak sakit Kata para ulama, Nabi Ibrahim mengatakan Ini sakit, sakit dalam bahasa itu isim fa'ir Artinya saya akan sakit Dan namanya Mumsir pasti sakit Jadi Nabi Ibrahim tidak bohong sebenarnya Karena dia pasti saat, satu pas, hari pasti akan apa? Sakit Ada yang mengatakan saya sakit, maksudnya sati saya sakit Lihat kalian, makanya tidak mau ibu pergi Ini bohong pertama Bohong kedua waktu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir Melewati Mesir Tahu-tahu Raja Mesir orangnya Dilalatan dan dia sudah punya intel-intel Untuk cari wanita yang cantik Pokoknya kalau ada wanita yang cantik harus buat dia diambil Maka Dair tahu kita bakalan ke intel Maka Dair berkata kepada istrinya nanti kalau mereka tanya Saya akan katakan kau adalah saudariku Dan sungguhnya Tidak ada yang Islam di atas muka wiri kecuali saya dan kamu Kau saudariku dalam sahabat Muslim Dan benar ditanya, di luar oh, itu saudariku Ini bohong tidak? Bohong Tapi bohong bukan bohong yang murni sebenarnya tidak bohong, benar-benar Sarah adalah saudari Nabi Ibrahim karena kalau Nabi Ibrahim mengaku saya suaminya dia akan dibunuh, istilah diambil. maka Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku ini bohong pun, kalaupun bohong terpaksa, dan ini bukan bohong juga, ini namanya Tauria ya, perkataan Nabi Ibrahim tidak, tidak salah, ini saudari benar dan bohong yang ketiga adalah Nabi Ibrahim alaih sallam menghancurkan patung-patung ini patung-patung besar, tapi patung-patung kecil dihancurkan tinggal patung gede kemudian Yair Ibrahim mencantolkan kapak di patung gede yang patung kecil semua dihancurkan. Saya katakan Ibrahim mengatakan, "Tuh patung aja tidak rido kalau disyirikan." Jadi Nabi Ibrahim ingin menunjukkan makna tauhid. Bahkan patung aja tidak mau ada patung-patung saingannya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dihancurkan yang kecil kecil agar mereka berpikir posyirik tidak boleh. Letakkanlah kapak di patung yang gede. Lalu mereka bertanya, "Anta fa'alta hadha bi alihatina, ya Yair Ibrahim?" Bukankah kau yang telah menghancurkan patung-patung Nabi -patung. Ibrahim. Kamu sebelumnya sudah maki-maki patung-patung kami. Sekarang pasti kamu yang hancurkan. Kata Nabi Ibrahim, balfah Allahu kabirum haga. Pasalul minkamu yang hancurin patung yang gede. Kalau tidak percaya, tidak percaya tanya satu patung kecil. Kalau mereka bisa ngomong. Jadi dusta Ibrahim juga tidak murni. Dia mengatakan yang menghancurkan patung gede, kalau patung kecil bisa ngomong. Jadi dustanya namanya dusta bersyarat. Faham? Jadi yang menghancurkan patung yang gede, kalau patung kecil bisa ngomong. Nah, kalau patung kecil bisa tidak bisa ngomong, berarti saya yang bikin bukan patung yang gede. Itu dianggap dusta oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Padahal dustanya bukan dusta yang murni dan juga dusta demi kebaikan. Itupun membuat Nabi Ibrahim gelisah dan tidak berani memberi syafaat gara-gara tiga dusta tersebut. Langsung saya katakan perhatikan dusta, jauhi namanya dusta. Seakan-akan dusta itu menyelamatkan semuanya dia binasakan. Seorang harus ya belajar jujur apapun yang terjadi, apapun resikonya, apapun ya resikonya. Wallahualam alam, Kalau yang besar. Silakan. Aku pernah membaca buku besar. Dikatakan alat buku itu apa Allah menciptakan nabi Adam pada hari Minggu, kemudian hari Sabtu diciptakan bumi ini, kemudian hari Ahad dia diciptakan gunung-gunung. Kemudian hari Selasa, Dia ciptakan hal-hal yang tidak disukai. Yang terbanyakan saya akan bertanya kepada saya, bertanya kepada saya, yang hal-hal yang tidak disukai itu apa itu? Bodohlah, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu ya. Tetapi benar Allah ada ada Allah yang Allah sukai dan ada yang Allah tidak suka Contohnya iblis Allah tidak suka, tapi Allah ciptakan. Ya, contohnya iblis. Eee uh, kalau hadis itu pun saya tidak tahu ya. tapi kalau pun hadisnya sahih maka ada perkara-perkara yang Allah tidak uh, tidak suka. Hmm. Bagaimana hukumnya mendoakan rahmat bagi misalnya Syekh Abdullah Mustafa Zuhairi yang baru aja meninggal apa boleh? Boleh kan mendoakan rahmat kepada Syekh Zuhairi rahimahullah yang baru meninggal? Selama seorang muslim maka boleh didoakan. Selama seorang itu muslim maka boleh di didoakan. Yang tidak boleh doakan karena orang yang yang kafir. Ada pun seorang muslim ya, terlepas dari kesalahan yang dia lakukan ya, Namanya seorang yang bisa salah dan berdosa, nah, selama dia muslim maka kita doakan rahmat bagi dia. Ada yang bertanya, hmm. bagaimana cara beribadahnya zaman Nabi? Nabi saleh ya. Allah Alhamdulillah Tidak tahu sholat malamnya berapa, sholat waktunya berapa Saya tidak tahu ya. Yang jelas kalau ibadah sholat, maka para nabi semuanya apa? Salat, namun perinciannya Berapa kali dalam sehari Berapa rakaat, maka ini tidak ada dijelaskan Ya Allah tidak jelaskan Berarti tidak perlu kita ketahui ya. Kalaupun nanti Allah jelaskan oh Sholat mereka cuma tiga waktu Nanti yang berlaku, ya ustaz Nabi Muhammad kenapa lima kali, nanti sore cuma tiga kali Akan tinggal pertanyaan-pertanyaan setelah itu Ya, maka tidak perlu dijelaskan, ya. dan terlepas tidak jelas yang mana tidak perlu kita ketahui. Sama seperti orang yang bertanya Ustaz, bagaimana cara puasanya Jin? Ustaz, nanti e kalau Jin ini tanya, ini bukan Jin, bukan jin Ustaz tanya. <Slihat> nanti tanya lagi Ustaz, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam poligami? Bukanlah <Slihat> saya ini. Jadi ada pertanyaan yang tidak perlu kita, tidak perlu kita tanya. Oleh kerana para ulama menyebutkan berwajib syirik. Tafsir yang tidak bermanfaat diperdebatkan oleh seorang ulama. Jadi dan dibantah oleh pendekar. Contohnya seperti cerita Asmulkafi. Gua. Gua tersebut di mana? Ini hilal. Kata pendekar kalau memang perlu, gua itu bermanfaat. Kita di mana tempatnya? Pasti Allah kabarkan. Tapi kalau Allah tidak kabarkan di mana tempatnya, tidak perlu tahu. Dan tidak ada manfaatnya. Gua tersebut hanya kebetulan pernah Allah jadikan tempat untuk terjadi mukjizat. Orang tidur tiga ratus tahun tidak mati-mati, masih hidup lagi. Adapun di mana tempatnya tidak perlu tahu. Seandainya tempatnya di apa Sanipahnya apa? Ha? Handil ya handil handil ya handil apa handil? Seandainya ada gua ashabul Kahfi itu dia handil -mah. mungkin banyak orang mau tidur di situ. Mau <SILENCIO> tidur 13 tahun tak bangun bangun. Allah tidak sebutkan akan tahu. Seperti orang ribut lagi tentang anjing ashabul Kahfi Anjing ashabul Kahfi ini warnanya apa? Buat apa disilapkan? Mu hijau merah merah kuning hijau, mau coba tak ada pengaruhnya. Seperti itu. Jadi terkadang Allah sebutkan apa yang Allah tidak sebut tidak perlu tidak tahu. Seperti kata Allah sembahatarawajah rojul min aqsal madinah tiyasah. Kalau ya komit tabiun mursalin. Datang seorang dari jauh dari ujung kota Madinah, bergegas dan mengatakan wahai kaumku ikutlah para rasul. Berimanlah kepada para rasul. Siapa orang ini Allah tidak sebutkan, kita perlu tahu. Yang penting orang ini tugasnya dia berdakwah. Ente ikuti dakwah dia. Dia berusaha menyuruh orang untuk mengikuti jalan barat para nabi. Jadi tidak perlu diketahui siapa orang, tapi amal dia yang paling penting. Makanya ada perkara-perkara yang Allah tidak jelas. Seperti Nabi Saleh, banyak sekali perkara kita tidak tahu. Allah cuma sebutkan sedikit aja kisah Nabi Saleh, entah kemudian membangun kemudian selesai cerita. Dari mana dia? Bagaimana masa kecilnya? Berapa istrinya? Berapa anaknya? Allah tidak sebutkan. Berarti tidak perlu untuk kita ketahui. Sudah cukup dari cerita-cerita atau dari Syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, mana lagi bertanya? Khabir ibu silakan. Dari riwayat nabi Saleh dan kaumnya, apa yang bisa kita ambil sebagai umat nabi Muhammad dalam mempraktikkan di kehidupan kita sehari-hari? Ida mas? Apa? Ya saya paham, saya bingung bertanya jawabnya. Pokoknya saya sudah paham, cuma jawabannya saya bingungnya. Kalau semua oleh para ulama, intinya Allah menceritakan tentang Suatu kaum yang sombong, kemudian diadab oleh Allah Karena bermaksib kepada Allah Jadi, adab itu akan datang kepada orang yang membangkak kepada Allah Karena seorang yang membangkak kepada Allah, bermaksib kepada Allah akan datang adab kepadanya, apakah adab di dunia maupun adab di akhirat Dan tidaklah suatu musibah pun menimpa kita kecuali karena maksiat. maksir Lama as'awabakum mimusibatin fa bimakasabat aidi kumaya afuan khatir tidak satu musibah pun menimpa kalian kecuali karena akibat maksiat yang kalian lakukan. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada namanya azab yang membinasakan satu kaum. Ya. Tapi Allah berikan musibah-musibah kepada kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu SWT. Ta Intinya taatlah sebagaimana. Uh, uh, taat kepada Allah dan jangan membandang kepada Allah. Karena bisa turun azab atau siksa atau musibah kepada orang yang membandang kepada Allah. Allah alhamdulillah. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Boleh enggak? Rukyah boleh. Boleh rukyah, amanat Allah amin kum anfa'u wa akhafu falyaf'al. Kata Rasulullah barang siapa yang mampu untuk beri faedah kepada saudaranya, membantu saudaranya maka lakukanlah. Di antaranya rukyah, Membantu saudara kita rukyah saudaraku. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Mohon tanya Ustaz. Ya. Ini ada orang melakukan usaha rentenir. Ada orang melakukan usaha rentenir. Rentenir, terus tapi dia juga berdagang. Terus apa kita boleh meminjam barangnya? Uh, dia berdagang. Dia dan boleh kita beli barang dagangannya. Berarti dia riba tapi dia juga apa? Berdagang. Darinya para sahabat dulu bermuamalah dengan Orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi masyhur makan riba. Wa aklihimur riba. Wa qadunumu'an. Kata Allah, mereka suka makan riba padahal mereka ditarang. Ini jadi, jadi masalah. Kalau mereka dengan kita beli. Mereka riba, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bertanya, apakah dari seluruh Nabi yang ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang... Mati atau meninggal cara terbunuh sahaja. Allahumma Insya Allah yang terbunuh seperti Nabi Zakaria, ya. disebutkan beliau terbunuh. Ya. Oleh kerana itu dalam hadis orang yang paling celaka intinya orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Orang membunuh atau dibunuh oleh Nabi. Nabi-nabi yang lain saya tidak tahu. Ya. Adapun Nabi Isa tidak dibunuh, tapi hanya tersangka mereka membunuh Nabi. Nabi Isa. Allahu Akbar. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatlah. Eh bukan Nabi Zakir, Mak. Nabi Yah ya. Nabi Yah ya, Mak. Yang yang terdulu. tentang suara jamaah. Nah, tadi tempatnya agak tinggi. Sehingga jamaah itu terlalu kecil. Ulang-ulang saya kurang dengar, Pak Ulong. Agak keras. Kenapa salat jamaah? Kadang-kadang di perundangan itu eh, masinnya itu imam sendiri, cuma kan dia berdiri di antukunipan itu, ada makmumnya itu tidak terlalu. Ada Akan saya, itu kalau makmum, tapi dia terlalu mendekat saya, stopnya itu sunnah. Oh makmum tidak boleh di sampingnya, bisa di samping. karena saya mendekat dengan tembok. Iya, ya. karena makmum. Dari apa? Jadi eh, makmum di samping kanan imam itu sunnah. Seandainya di belakang pun tidak jadi. Masalah, contohnya Banyak orang tidak tahu kalau sunnah Kalau imam cuma, imam dan makhlumnya cuma satu Di sampingnya, banyak orang tidak mau Kita mundur atau apa Dia dia malah mundur lagi, nggak mau Dia tidak mau sejajar Banyak orang tidak ngerti kalau dia tidak mau jangan, jangan dipaksa dia mundur saya belakang, dia tidak mau ya sudah Ya sudah, saya dia tidak mau, kan ini sunnah juga Tidak wajib, makanya dia Mundur di belakang, kalau kita tarik dia tidak mau Bisa berkelayu, dia ya. berikan saja di sini Nah ini kejadian, kejadian tapi bukan di Indonesia Teman saya dari, dari luar negeri dia cerita Dia sholat, ada orang sholat Kemudian orang itu tidak mau Tidak mau dekat, maka dia mendekat orang tersebut Orang itu menurun ke sana Terus dia ke sana lagi, sampai di pojok musik Ini orang Jangan, ya kalau tidak mau ya sudah Bukan tugas intik Tapi saya katakan sah hukum sholatnya Di samping kanan persis Itu sunnah, tidak wajib Tapi paling yang bertanya Waalaikumsalam guru salam, tala guru. Tala kan. Ustaz, suami saya mau poligami. Kenapa? Kenapa pertanyaannya apa? Soalnya ya, mau poligami. Terus pertanyaannya? Saya konsiah, Pak. Belum siap semangat. Bukan cuma suami ibu aja Saya juga mau <laughs> Sama istri saya Kalau ibu belum siap, istri saya sudah lama Sudah siap akan, Sudah siap bentungan <laughs> Masalahnya istri saya orang buji Serema <laughs> Ya Ibu bilang sama suami Saya belum siap, doakan supaya saya siap Suami ibu <laughs> Dan servisnya harus lebih bagus ya, biar suami tidak pindah ke lain hati. Bodohlah kita nggak sabar sama cerita ini. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagaimana hukum salat yang di dibangun dari hasil riba? Waktu Allah mengatakan tidak kelas menjadi satu. Saya ada tulisan di internet Ada Alay bertanya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke, ya Pak. Terus perjalanan Pak. Jadi, saya bilang sama saya, enggak kira perlu mencan sampai sana, begitu. Dari mana sudah? Masihnya kena? Saya, Pak. Perjalanan. Sabak, siapa itu bukan? Lain, bukan siapa? Eh apa? Bukan siapa. Terus jadi tadi sama bdayan itu tidak sopjana, selamat merjan. Terus sopjana, kunjitin tadi pagi. Akhirnya? Akhirnya eh guru raja. Kenapa enggak? Lah kenapa enggak jadi masjid yang lain lagi? Enggak terjawabkan lagi. Oh, terlambat. Terlambat di di Oh, ya udah pada luang, Bang. Enggak apa-apa. Jadi kita kan sudah berusaha. Ternyata tidak ada Ya sudah salat juur aja. Tidak apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Quran menerima kasih Tuhan Surat Mariam 21-22 Apa part ini? Cuma di eh, Cikgu Setelah kita ini Akan mendatang di Atau kita akan mendatang Wa'amikum illa wa'aribu Sementara ada lagi seorang yang merasa Tidak ada orang Yang masuk surga Tidak ada Uh, kata para ulama Setiap kali masih akan melewati neraka Kata-kata orang maksudnya sirat Maksudnya apa? Sirat Dan orang masuknya masih lewat apa? Sirat Semua orang akan lewat Masuk para ambiyat juga akan lewat apa? Sirat Jadi lewat sirat tidak Masih diadab Tidak masih diadab Karena ada yang lewat seperti angin gencang Seperti ada kudeng dari gencang ada yang sante ya biasa terutut seperti terutut sudah sante. Jadi maksudnya bukan mampir, ya maksudnya bukan apa? Mampir. tapi lewat. Alhamdulillah. Demikian saja. Ya. Ibu satu pertanyaan lagi ibu. Satu pertanyaan lagi ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Eh, mau ngajak istri. Silakan. Ada teman istrinya muslim, tapi suaminya muslim. Terus? Terus punya anak sedang sakit keras, apa kita boleh mengeluarkan anaknya? Anaknya kenapa? Anaknya lagi sedang sakit keras. Terus. Nah kita tidak boleh tak doain anaknya. Boleh, Bolehlah ya, apa? Anaknya, anaknya agamanya apa? Anaknya hmm. berbaring. Ya doakanlah, pak doakan, doakan supaya, supaya sehat dan semoga di kemudian hari menjadi anak yang soleh. Itu aja. Doakan semoga sehat dan semoga menjadi anak yang soleh di kemudian hari. Di kewangan hari, jadi masalah. Oh, hadiahnya yang eh, Yang tadi tanya pertama, antuk siapa tadi Sini tuan. Eksis sini boleh pilih yang mana boleh pilih yang dunia oh dia pilih warna yang lain warna hijau Baik, uh, pertanyaan siapakah nama orang yang membunuh ontan nabi soleh ini tadi apa iya asya Allah Silahkan ya. uh, Kita tadi sebut Di awal pengajian orang Arab Ada tiga model, saya ingin disebutkan transaksi aja ya, terserah. Siapa yang bisa uh Apa nama kaumnya Nabi Saleh? Desa Kecamatan Luwak. Kaum apa? Kaum Tsamud binah. Eh, terserah. Siapa nama kaumnya Nabi Nuh? Memang benar. Ustaz, Ustaz. Kaum bunuh katanya. Silakan Ustaz. Buatnya tadi. Tadi mau jawab apa tadi? Oh, Thomas salah, berarti enggak jadi. Kaum Nabi Nuh. Kalau itu kaum Nabi Hud. Kaum 'Ad. Uh. Susah pertanyaan Apa nama tempat tinggal kaum Samud? Al Hijr. Al, -Hijjah. Al -Hijjah. Sekarang kota apa namanya? Al Ula. Al Ula. Oke, okay, Aisyah, Al Yang terakhir biasa, siapa yang paling tua yang hadir? Yang paling tua? Hah? Bapak umur berapa? 5, Bapak berapa? 57. Bapak umur berapa, Pak? 60 aja. ibu ibu, ini saya bagi tiga ya. Ini buat ibu yang paling tua, ini buat anak yang paling perempuan yang paling muda, dan ini tadi yang tanya tentang poligami. Ya, ini yang paling tua, ya. Ini yang paling muda di antara ibu ibu, ya. ini yang paling yang tadi tanya nama, poligami. Semoga bersabar. Demikian menghujat kita pada kesempatan kali ini. Semoga lebih hamdik. Saya warahmatullahi wabarakatuh.